Altinië. Hello. Memjes Geslerka. Bonjour, bonjour. Mizini ardhën në klubin e mingjesit në klube them në 104 me Jerin, Altinioltën, Lorin dhe Blentin. Hello. Oh. Hello. Hello. Hello. Po dozë Lorri tani që hynim gjes këtu. Gesler. Oh. Çfarë sot ishte ngrohtë? Mm. Mm. M'fali mua nëse mm. për këtë ditë të vazhdim kur Lëviz duar në e bëjtë Pse që kanë dozhe? Iqë esh A shpadu da që Te ka fight club E që jem në fight club tani E dhe e gupton Po dhe të regoj Edhe muat më falni Po edhe unë mund të bëjt O nga i qafa O vërë? Po Jem qërë edhe të tisë Fight club i do Kën ngrir? Jo më kanë ngrir Po Të dovet hapja Dhe di qëka dje Dhe nuk e ti që Këpashur por klasi Nuk e di se ndodhi me çfarë. Po, u sforcova ca si me dorë, me dorë, dor, do havi me dorë, do havi me dorë, edhe ta dha qafa. Po. Nuk e di se çfarë se si u. Po ishte strrënkuar kështu për mend. Si u shtrogoam me justifikimin pasër Farolta. Ke ishte një gënjeshtër se nuk ka. Tanieltin. Me sa ju kontraktorët. Unë e thash. Po kështa hapesh me dhëmë kështu. Ja. Po më thua as vetë se ç'dëshi. E nice. Jo, më është, e mbas ali rrezimit. E vkurë është që do kalon pasojë. Ditën që u thash unjuve, erdhi, erdhi olta më takojë aty madh një herë. Unë rrezova tek shkallët dhe te lorri atje. Tani kam një, është një pulë e zezë në mavinë të verdhë. Ai erdhi, erdhi olta më takojë, e kupton se <laughs> olta kur të takon të shtrëngon. Jo, ashtu duan, nuk duan të shopat të shembë. Po dua, du, po, dua bëni një foto që ta kem. Po, Në tjerë një foto që një Regulli i parë, i fight club është Ti nuk fletë për fight Do keni një fight club, dy kanë të nabë jo? Mm, shumë kanë të nabë jo? Mm, shumë kanë të nabë Kësu që... Kjo një... Por, por ndodhi të premten Të premten që, mm. që ju tha Shube Shkoa mora të sunin dhe binde shi dhe mora makinën Me që ishte shumë shi E ma zuri që një makinë Edhe merdi kish, se zdojnë të të qërë Sa është, distansa është shkurëtër Po, po, ka pasë mm. shumë trafik të premë tënë Po mazuri gjumën e tje, kur përkoja makinën mm. dhe lajqa e pash a i flinte se ti... Edhe... E prita gjusën more Dheri sa shem, të gjahaj po, mm. Nuk u zhjua, nuk u zhjua vëse dhe ty rola thash okej okay. E mërën e shmira pasaj <laughs> Edhe e ka marrën në kra <laughs> E ka marrën në kra dherën ka test Edhe... Basi e morar në krakat ves, aty si duket e fulla farët Smurësimi, smurësimi Basa saj, s'kam qenë më... Në tërzi Jo dhe aqë Po <laughs> gjithës e si, pak më mirë dje nga par dje Pak më mirë sot të shpresojt sësa dje Do shërojnë, do shërojnë Do kaloj Shushë, këtu i emi Sot në klujnë mqesit, mi qdashur Jo një tëftuar vë dy oh, ja, oh. A, mm -hmm. Do flasim pak për Për sajgjërat bukura Por edhe edhe dy dy gjëra shumë të shkurtra, por por koncize, të shkurtra konqize, shkriksh, e njëta, dhe koncize praktikisht djegë vajë jo fitness. Domthonë, të shkurtra dhe të shkurtra. Shiko, do të takojmë një djalë që është një kolegu i një gazetar. E mbani mend që u dojë që u dojë një shtëpi në Unazën e Re. Pasi në atë aksidentin humbën një fëmijë, po e gjithë ato. Ajo familje ka mbetur në qiejt hapur, sepse përveç fatkeqësisë të gjitha këtyre gjërave, kanë U janë tjekur e gjithë, pasurit gjithë që a kishin qarë ashtu Mobiljet, robot, njëgjërat Edhe ka një apel për të ndimuar, së do pak Kështu që duan që të na... Vinë e misionë të bëjnë një thirje Në orën 8 Pasaj në orën 9 dhe agojmë të njërës nga M5-a E keni bërë sush M5-ën? Nga Vodafra M5-a po, o që Lejon që të... Të shumën të bërshë zëgjë me ta Bërshë zëgjë me M E ke shërbimin e në pesa timi? Pa, pa, e kam okay. Edhe ti e ke Kjoa dhe tjera Pa pasaj, tjerat janë gjera tjera zakonshme nga ato që bëjmë në kryve në mqesit Vëmë nga latë min Kështu që Gëllën i gatë Këto të duja dhe galat leta, Po mendoja njerë Nga që kam qërësat e studios, po mendoja njerë Atë shkove shum të shumë të rogë njeri Futëm në studio, të ria të i ri brënda Dhe shatë vi John Kerry Mm. Ti dalesh. Po, ti dalesh nga këthe, sh... nga mbrapa domethënë. Do mm. ja, kam... ka po, e ta dërgoj ai dolën një herë, domethënë. Ler çundëse me gjithë to masa, me gjithë ato helikoptera. Ngatrosh kod di, avos kam. Ta filluan lë mjegë e vërealtin. Po po, e kanë vënë, e kanë vënë. E po duhet ta ruaj për për herin. Po po. Pa. Po. Edi sa më keq më vjen apo jo? Po s'ka problem. Po, Vetëm ja, edhe S'ka problem, ka shumë. Jo, uh, shumë infektuar dhe blendi domethënë. Për shumë pak edhe pastaj jetë fundjavës mund ta lësh të qeshin ç'të rritet. Si ajë për uh, <laughs> për filmin. Është fjala për filmin, më qe ta fjalam. <laughs> Them what fuck in the city, <laughs> Mary James. Come so let go with the what so please. Will get to you now the money's disappear. Well, if you can take a dollar and shine, turn it into two, there's a life for you, there's nothing Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1564 erdhi në jetë filozofi dhe fizikani italian Galileo Galilei. Në vitin 1903 mori Zeros Mitchom, emigrant rush, paraqitën për herë të parë arushin pritellushin në Amerikë. Në vitin 1909 Fanoli botoi numrin e parë të gazetës Dielli që nxirtë shoqëria Besa Besën. Në vitin 1918, Lituania shpalli pavarësinë saj. Në vitin 1933, presidenti amerikan Franklin Roosevelt i shfutoi një atentati në Miami, por mbeti i vrarë kryetari i Chicago-s, Anton Cermak. Në vitin 1953, 17-vjeçaria Tendi Allbright ishte amerikania e parë që u bë kampione në patinazh apo konkursimin e akut për femra. Në vitin 1965, grupi The Beatles nxorën në, në treg albumin me titull A Day for the Week. Në vitin 1995, grupi Metallica filluan regjistrimin për albumën e tyre të gjashtë me titull Load. Në vitin 2000, Moska bëjë dakord me presidentin amerikan Bill Clinton për përmirësimin e dialogut dypalësh ruso-amerikan, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe çarmatimit. Në vitin 2005, portali për video YouTube u paraqet për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Data 15 shkurt hihet si dita e Shën Faustinit, dita e beqarve. From the Center of Tirana.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 Klabe FM, një shindikatër edhe në ekran e rdi Edhe në ekran e klab të vës Unim blendik du bashkë me jeri Mir Mgjesi Me Altinin hallo, Me Olten Mir Mgjesi Mir Mgjesi Mir Mgjesi Edhe Lori Mir Mgjesi Lori mdha një usë bëdje A të po më ndoj e të Fërte të po më ndoj e të Dhurat Usë bëg po më ndoj e Me një dhurat Me një film më brënda Lori së shohje fë Dhurat tajshë mos të përri dhurat me që dita t Për ndon një, e cili ishe film i Lori? Father's Father and daughter. And, daughter. and daughter Father and Daughter? Mm. Father and daughter? daughter. Mm. daughter. Yes daughter. A te B. A te B. Me Sishte. Sishte. Russell Crowe. Ah, interesante. Bilesh, më të merr më ishte se Blend ishte, ishte bërë pazar, edhe ishte i ngarkuar. Edhe sa po futesh i ngarkuar, u thash, po, prit tash un, u futa brenda. Do të jam në USB, çka un, prit. Në rregjë, më vund derdi ky doli. Ja, ja, këtu, këtu. Merr, merr, më fut, i thash, më fut në xhep, i thash. Se mano. E mora. E mora, vazhdo shkolla lart. Eee, mësje që ato vrim në televizori, që i vjetë të zë bëj, a shë shikoj. Në shë dritë dore është. Qa, bësh. Qa dokumenta, a shë po the me emra. Henry, babi të Lori. Nëjse, i pashtë ato mirë e mirë. U knaxë me filmin, kjo kështë e rëndësia. Ja, sigurisht, sigurisht filmin e shumë i pukur. Kjo së dryshon atës që jenë lidi me filmin. Pjeshtë mu së... Ska që së taj e prapë, Lori. E kemi këtu pra? Mm. Mm, mm, mm. Mm. <laughs> a gjetje. Mmm, po ta punuar mirë download. Apo torrenti. Se jo, jo, ai e kasih nga shtëpia. Ti e di që ne nuk bëjmë download me kompjuterin e punës. Yeah. Yeah, yeah, jo, jo. Është Ratilla, yeah. s'ka s'ka shanse. S'ka ndodhur dhe s'ka për ndodhur kurr. Kur? Kurr. He kurr, <laughs> never. Kurr. <laughs> <laughs> never. <laughs> never say never. Mm, <laughs> <laughs> oh, <laughs> e pingu. A më jisëri de pingut këtu. E kam ruajtur po. Ëh. Kë mendon injen ka pe papis? Oh, Peppa Pig, po. A ty është? Disho, ato të Peppa Pig unë duon që ta marrë shaltin, ta bëshë bazë për emision, ato që ishte... Peppa Pig intro, që ishte hip-hop? Ta, i bazë... Nuk e di, po, ta bëjmë një hyrje, matë. Po, e një hyrje, një hyrje. Ta bëjmë një, një hyrje. Sëpse, unë po mendoja, unë që të më mendoj këtë qënë, do për dhenë... Se si, se si e të gjojnë prinder... Mhm. Që janë të detyruar të qikojmë Peppa Pigun në shpi të tyre Tamë Që Pikës... se mos të detyruojmë edhe ne? Që se mos të detyruojmë edhe ne? U fleta, <laughs> u fleta, u fleta tyre Janë me kalamajt në shpi, janë, uh, janë më falë Më kintan, janë më gjest duke të quar qerrat përnë kopërsh të përnë kështu Dhe i thonë qerrave Ah, oh, di që vaj, i thonë, është Peppa Pig e ja ku fillon Sepse fillon kështu Kujtës Peppa Pig, mami, Peppa Pig, babi Mirë më gjesi, mirë më gjesi Edhe keksu Interesant është mm -mm. Ti jeri s'di që ti Jo, dje, kam parë dhe unë E ke parë dhe jeri? Jeri përbet gati Ti është të kam parë më rrallë Po, më dhe pra, se vërtës Normal Nese um, mm -mm -mm -mm. Me shrafjela, komplimenta uh, Altin Falim derit Gjithashtu jeri Falim derit Jeri ishte në në ekran, situash. Ishte vullën brenda ekran. Më thuaj, më thuaj pak kush kush është përgjegjësi, kujt kuj e kujt e kujt është merita për për këtë dokumentarin. Linja mm -hmm. dokumentar për mm -hmm. tatuazhet. Ëh. Mm -hmm. Edhi që është një prodhim i çmendin e radio e tjerë e tjerë. Po edhi që ti ti i ke punuar, po unë par. edhe me duke ke punuar me audio. Jo, me të dyja. Edhe me edhe me video. Po kush e ka bërë video an? Duka? Po me Duka. Tash i Duka ato çrën e kishit vërtet nga brawa? Po bën. Ja mos ia fush. <laughs> po shka kan kan bër një dokumentar, do ta vëm edhe tek faqja në Facebook, tek faqja ime personale në profilim në Facebook mund ta gjeni se kanë bën një lidhje tek saj. Mm -hmm. Po është një dokumentar mbi tatuazhet dhe njerëzit që bëjnë tatuazhe. Tu tek ne. Mhm. Mm duket, duket shumë interesant. Që sjë Shejënde. Po ieri un fillimisht nuk e kisha idenë, shejëri ishte kaqë kaqë pranimeshme në shumë mirë për tatuazhet. Mhm. Mm unë pak, unë pak do uh, dua të them një gjë. Më pëlqen shumë mm -hmm. guzzimi i njerëzve që bëjnë tatuazh, on vetëm njerëz që s'kan akoma asnjë tatuazh. Mhm. Mm se si thoshte edhe njëra nga vajzat, onë ndoqa, por se ai tatuazh i parta për atë mendoj shumë. Pastaj të tjerë ata si. Ja, i pari e... hap rrug për të tjerët, atë se në no të gjitha rastet ti do e mendosh mirë. Po. Se çfarë duhet të bësh. Kam parë tani këtë që që uh -huh. jeri, e mbulojnë gjithë kraun. Iri, e ke parasysh mbulojnë gjithë kraun, s'u du duket fare kraun. Ta vërtet. Duke sipër me një dorë. E ke parasysh, edhe them ç'është me mendimi? <laughs> duhet sikur kanë veshur bluzën në fakt. <laughs> sikur kanë veshur këpse pom. Ai do mëndanë thotë, "A do sheta, e, të jetë sikur këto kraun, sikur ç'i ka bërë Zoti, domethënë sikur e ka pasur gjithë jetën, domethënë sikur thotë nuk dua të të shoh më kurrë me sy." Naj tu a di. Na. I Na <laughs> <Gjit>. <laughs> këtë kramëndis duat ta shoh më kurr. Gjithjetën. Edhe nuk e di, nuk e di. Gjërat po mbas 10 vjetësh se si do duket tatuazhi. Po unë kam bërë 10 vjet, pas të parë, mm. kështu që nuk jam bërë pishman. Po bërë djetë vjetën... për ata pra, 10 vjetë, po për ato të parën e kam ndër parajit viteve, kështu që nuk jam pishman, e bër pishman për një tatuazh? Jo, them drejtën. Falë vërtetën. Sinqerisht, jo. Sinqerisht për asnjërin. Jo. Ke mbuluar ndonjë? Uh, jo, asim. Jo. Sepë diçë njerëzit mbulojnë gjithmonë. Jo, kam rregulluar duke shtuar detaje, ne por se, jo. Ne, jo, do të them këtë, nëse njerëzit e mbulojnë tatuazhin, kjo për mua është mm. një shenjë pishmallikut. Do von diçka tjetër apo po Tani kanë dalë gjithë metodat që edhe mund t'i heqësh, kështu mm. që. Mund heqish, pa. Medim, shma, jo një, të jesh më dhembshë. Po përandaj, edhe mbulimi ndodh, domosërrën rastë kur mund të kem bërë diçka të pamenduar. Po, pa. ë, se... është mm, e vërtetë. Po sheh një vajzë, si uh, ishte një vajzë që kishte bërë më këtu tek Situar shhtek bicepsi të krau mm. Kështë e bërë një busull mm -hmm. Ako ndë kështë veri, jug mm. Lindje përëndim Ku shkoj të djeqe e vajza Aja busulla të... Gjitha vetëm jug Do të <laughs> <laughs> të të të rgojnë, të të vare Për poshtë <laughs> <Uje. laughs> Jug, jug, jug, jug Jug <laughs> <laughs> <laughs> E rëzisht në, vesh një, një, po, një dritim do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se zgjithëmon kjo këshum. Fshi edhe një tjetër. Një tjetër kishte vën Ke përsysh që vën vën ato ato që vën në kurriz. Tatovazhën kurriz. Po. Tatovazhën kurriz për kë janë? Se kush ta shikon kurrizin përveçse dikush që ka marrëdhënie shumë intime me ty. Po brapë kurriz. Gjet vesh, gjet vesh kurriz. Ose dikush që është mbrapa teje. Ti duke e ecur ai është mbrapa. Mir, mir, po ti kur ecur ni i veshur. Po kur je veshur me kurrizin për jashtë, a? po ja për dikë jo për të gjithë. Njëra kishte vënë një kishte vënë një kështu një një notë muzikore. Mhm. Mm në kurriz. Ështu si që ajo është parëm pasyrën. Mm -hmm. <laughs> Kurrizi im është shpina ime është e mërzitshme. Ka nevojë ti vë një ti vë një, një, një, një, një, një kolon zanore a diçka kështu ta bëj pak. Apo ajo që kishte vënë kishte vënë vargje nga Bibla, po. Kurriz. Mm -hmm. Se imagjinoi dashuri sai gjatë kohës që ata kalojnë së bashku. Mhm. Mm Pasajë Jesus, mos. Nu, falimisë. Laze. Eh, bravo për tatuazhet, po nëse doni ta shikonin këta, është me të vërtetë uh, me të vërtetë interesant, janë dëshmi, pra, është një seri dëshmish personale uh, të njerëzve që uh, në faktorinve, goca dhe çuna, që kanë bër tatuazhe. Ku mund ta gjejmë përveç se tek profilim Edhe në YouTube. <Sų> në YouTube bën, se unati, ja ti që jam lidhur. Po ju i keni vënë në profilet tuaja? Po, e kemi vënë. Okej, kërkoni për Jerin okay, Altinin mua, mund ta mund ta shikoni. Shikoni se ç'bëjnë të rinjtë. Ëm, shiftar sot. Kjo kjo kultura e tatuazheve që është me të vërtetë e bukur, po mos dëgjoni mua juve se un jam jam nga Qytet. Ne kam vend frikse mos del nga moda. Kam qenë. Ata thonë faqe, nuk do të bëj fare për modë, këtë se se besoi plotësisht. Ashtu. Që është në modë dhe shumë në modë Jeri ku ke qëndi të këtë kliberria? Të tjera tajmës? Të tjera tajmës? Pa, që wow Jam bjellë suikën së vajtë Pa, shumë mirështë Mirë, mbas pak mishë të ashtu, do kemi edhe anagramën për tit nësot me këtun klubin e mqesit Në 7.24 minuta, unë jam blendit, du bashkë me jeri Me mqes, mqesit, mqesit Falling for you nga Teenage Mutants dhe Laura Welsh në klubin e mqesit Ora ësht Mëngjesim i mëngjesit, mirë se vini ardhur në kryeminë e mëmçesit. Wow, 7:27 minuta. Wow, sa shpejt. Gjosoë Blendi. Maherë dhëstir. Tuere, Jerry, Jerry, Jerry. Jerry. <laughs> Ahí está el team. Y eh, Y Holta, i Lori, todos estamos aquí. Ah, mirë ditë së djithëve. Estamos aquí. Hm. Mm. Mm. Cerca Holta. Ja ke okufja. Ke okufja. Ne no bëm shkëputje. Mir, krahasimet premten janë shumë mirë. Jo, <laughs> falë Zotit, vërtet. Mm. Se çan do vit premten. Po ti mund të jalti. Tregova vetë. Ato ato që zgjidha, ato krizat që zgjitha, Olda, Olda është fantastike. Ah, po, po. Tararararararram, tarirariraram, pam pam para. Po ton don do të zgjidhësh, s'ke. E rrezidhesh, s'se bën? Për njëriun, një. Junye. Po <sharpet> rada e heqesh. E marrim pak, do të dosetën basho dalë. Marrim një moment, një moment këtu. Mm. Dy momente, dy momente nga nga media. Ehm um, i pari, por shikoj dia nuk po i them fare se cili portal se ne nuk kemi inat me askënd. Poh, po njëri nga portalet më të ndjekura në Shqipëri kishin një lajm dia. Ëh për uh, Lady Gaga e cili ka e cila ka bër ose i cili nuk diet mirë, ëh uh, e cila ka bër një tatuazh me fytyrën e David Bowit. Pam. Në, në, trup, në trupin e saj. Mhm. Dhe po lexoja titullin në këtë portal të nderuar, që thot Lady Gaga ndërrim për David Bowie. Oo, oh. një tatuazh me fytyrën e tij. Ka qenë i uritur. Çi do të thotë thot, se Dezetari, një rim që e ka shkruar? Nuk e ka ditur fare Ndhe në fakt E morën përësysh edhe që aji mund taket nga truar nga shpetsia Por Ilam ko, 2 orë <laughs> yeah, 4 orë but, but, për talit Edhe, edhe brenda në tekst disa herë <laughs> David Bow mm -hmm. Aji ndon është talzin, aji ndosha ka menduar se Se aji e ka David Bow dhe lakoa dhe më thën, Në më thënë David Bowie E ke përësysh që i si mm -hmm. themi se... Si ti themi në? Si për shumë në Danny Boyle, Danny Boyley A ku ti mund se so shfarë? Mm? Se ka pëllot në, në shtybin shqiptarë uh, Por shembullati. Çi përgadelin emrat? Si si, si ka e ka emrin ky? Ëh. Uh... Çi si përgadeli? Kiano, Kianuri. Kianuri. Kianuriv, mm. Kianu i thon anti. Ose Kenny West. Ëh, po, po. ose Michael Schumacher. Ai është gjerman, e ke brazilian Michael, po. Nëse të gjitha këto, po një muaj mm -hmm. David Bowie vdiq në datën 10 janar të këtij viti. Edhe foli gjithë bota dhe shkroi gjithë bota për artistin e madh britanik David Bowie. Edhe një muaj më bërë Një hajvan, më falë për shprejën Nuk akoma se ka mësuar emrin Pra ndepër thosha, lindi kryoj gjithatë muzikë vdish Edhe emris si ju mësua Nga... Një, nga bashkadetarët si ta Si ka mundësi? Ku nuk ku mësua deri dhe një Si ka mundësi? Po, janë... David Bow Janë këto Bo. njerëzime që ti eshtë Bëjmë punën, të marrën atë leket atë mirë pashim Qëmë do të musik ka, i Bow, i a Bow Ja fëton të dalajmi no. Lajmi ish i për këtyr, të s'kuptoj Lajmi ish i për këtyr të një Ti e ke pasur teksin original Suat të këtë nga tëruar uh, Google Translate Ndoshta Ndoshta, N'doshta. Ndakim E ka hedh copy paste aji Kjo një Iku kjo e David Bowie Onse David Bowie E ka luam këshume Iku David Bowie Një këtë verë Një, një, një këtuam ver. për këtë i shte Lajmi kështu i shëp Pa Eka, ah. E sëkullu i shqem të të vetit Se shikoj fityrat ndalojnë të tatuashit Por uh, plus që më more nga konteksti ojta? E, prandaj, e tjena, po t'je shumën zhuar Po prandaj janë fotot illustruse? Dhe e dyta, dhe dhe që mua më bërshu për shtypje me këto Ka një katunari të jashë zakonshme në, në portalet, në shtypin Një katunari E, e frikshme e, e, Me kuptimin më të mirë të fjales, më të më falë, më të kejq të jales katunar Se ka katundar nga ta që meren me, me qumërsht e me bakti e me bëjqësie me këto Të të janë flori njërës Po e kam fjalën për atë katunarin trunore. I shikoj këto foto dhe artikull i pafundije për Kerryn. Ëh. Të tipit, çfarë i tha Kerry Ramës? Në një moment kur kishte ardhur këtu në Rogner, kur takoi njerëzit e Partisë Demokratike, tan, kishte ndaluar dhe kishte shkëmbyer dy fjalë me zonjën Rita Tabaku. Ëh. Mm. Atë artikull ishte çfarë i tha Kerry Tabakut, jo Rita Tabakut. Sa e mirë që kemi ditë. Ti e hap, ti e hap. <laughs> Dhe, ti nuk e di se qaj ka dhërë, asaj së di Si jeshte ludojnë tjesh, pasaj Në ngre, grepyjt e një që pa, pa. qaj i tha Një tip thashtetemi, qaj i tha e asaj Qaj i tha e Po nuk shtu e dita, pas thashtetemi, pa, o blendi këtu të të të të në Ska informacion, dita. nuk ka për mbajtje Lajmi dhët ketë pak për mbajtje Të pak të pak për mbajtje E haple të zësi dhe, dhe shikojnë që i gazetari nuk e di Në tukat, kam e gjithë më të cekë da Në njëre të pytje dhe vetë pëstej Ta kona të shokon E po, o me lalje, morëveç që a i tha i Nuk i zëgjohet pëstej, se s'ka ndodhur ah, Jo, po t'i e morëveç, jo pra. S'tregojnë më, nuk të regojnë Me e, e qikojtënë sa... më, mëse ka marëveç e Qa ri tha i asaj <laughs> mëre? Se se ta kohë e ili e metër mëre? Qa i tha ramos a i? Po e ndri fogët më, qa i tha i ndri fogët më? Edhe edhe ti mundohesh të kuptosh një gjë, po aty s'ka kuptim. Tanzio. Nëse. S'jan më shumë çu këto. Vetëm grepy hyjtie. Pse u irritua Rama? E hapti atë por më shkon shikon Rama dashkur i të irrituar. Qet. Është zgjig pamëi pastaj personale. Nëse. Unë po mirë, s'e zgjathur. Jam sollë deri këtu. Di di di di di di di. Di di tap. Okej. Mi afton, Olta Të premtoj që mi afton mm -hmm. Nuk do më mërë i më me këto Mirë do bësh Sot një pyjt e kemi për ju në krybin e mëgjesit uh, mm -hmm. Duam <laughs> Në fali um, Dua që të flasim për Personaje të dashur Të librave dhe filmave Nga familje Cilët kanë qënë personaje të dashur Të librave dhe të filmave Apo mm -hmm. telefilmave, kartonave Nëse doni mm -hmm. Të familjis. Gjeta dije, jo dije, Partia e Gjeta. Vendosa ta rilexoj se e kisha në shtëpi. I cili? Huckleberry Finn. Mm. Uh. Ah. Po vetura të Huckleberry Finnit, tam, ë nga Mark Twain. Ë për kthyer nga George Jay në në Shqip, është libër shumë i mirë. Unë kam pasur një version të vjetër të tij, i cili i saji vjetër saqi mungonin 10 faqet e para. Mm. Dhe un gjithmonë e kam filluar nga faqja 11-12, Hagiberifinin. Tam. Kjo e ka qenë fillim antje kur ai merret pak me Tetopolin e me, domethënë mm. në atë lidhje me Thomas Sawyerit edhe se në fillim e shkruajtur Thomas Sawyer pasaj ky libër, Aventurat e Hagiberifinin, por që ky është shumë i rëndësishëm në një sens, ai është më për fëmijë, por ky është sepse tregon për për jetën në Amerikë, për ata personazhet janë të gjithë mm. shumë domethënës ky Mashtrusi në atë, mm -hmm. e për më mendojë, sikur të kishin ledzuar njërësit të Hakelberi Finin Shumisa e politikanë me shqiptari kja tjenë liber Tek figura e mashtrusit mm -hmm. Dhe fillon e dhe gjykon në dryshe, i shikon e mmm, të <laughs> oh, po, të të të të më Se ku e kam parë këtë surat? Opo, mashtruesi të Hakelberi Finin Fiksi a i Mënyrët folurit, mënyrët dhe prururit e në cita këto Që që kjo është një personal që unë e kam përqyër -hmm. shumë Hakelberi Fin është hija, hija harrakat, është e pavarur, është e trimë dhe guzimtare, të gjitha këto gjërat e bukura ai dhe provonte. Por dua edhe nga juve, cilët kanë qenë ata personazhe, qofshin të librave, qofshin të filmave që keni ndjekur kërkën që në fëmijë, që i keni dashur shumë. Do bëhet një listë i gjatë kam. E, po, le të bëhet. S'ka gjë, kemi vend. Kështu mm -hmm. do vendosim një uh, gjë në faqen tonë në Facebook, se për momentin e kam kompjuterin uh, fikur, mm -hmm. ma fiku David Bow. <laughs> Virus. Po. Kam gati edhe anagramën. Doni ta hedhim? Si thoni? Okej. Okay. Hedhim tani apo hedhim pastaj? Si apo doni të dëgjojmë muzikë dhe e kthemi të dëgjojmë muzikë. Mirë, oke. Okay. Atëherë dëgjojmë, dëgjojmë uh, Adventure of a Lifetime tani nga Coldplay, grupi në Mjesit. Ose dëgjojmë pas pak edhe këngën e Ermal Metës nga Sanremo, miq dashur, në Klab FM në 104, por tani ja ku është Chris Martin dhe shokët në Adventure of a Lifetime, Klab FM. We're out. Right. Ah, grubimë qesit. Mirëmëngjes. Na klape fem në 104 edhe në ekranin e këtij. Na provojmë në ekranin prap nuk e mësova. Ai në ekranin e këtij. Në ekranin e klaptove. Tiron Slim nuk po. Ska se miu tha, ju të dëgjoj ditë. E kam me momë. Ai kam me momë. Ashtu këthe. Në në në në në. Un Tiron Comlin. Kështu që La la, maja aty. Po shumëita aty kanë lindur te materniteti. Materniteti. Ma materniteti. Mos më thuaj saktas se janë, si janë sa kështu. Si e fash? Jo, jo, ti mirë e the, po janë sa që thon materniteti. Materniteti. Mm -hmm. Marte, niteti. Që është nga fjala, vjen nga fjala matern. materna. Italisht, po, materna, po, mm materna. Mhm. Okej. Okay, materniteti. Uh, <laughs> un kam gati anagramën për ditën e sotme në grupin e mëqesit. Dhe... Ahe, dhe... Yej! Anagrama Në klubin e mingesit mm, mm, mm. Qiki, qiki ta? E mund të asho pak vizatime Për mund të asho, pësipurisht të asho dhe ngret Për kamerën që të asho Pam, gjerëndi Ader, nuk e ti nëse Unë qëllova ti e nga Galiqeni mm. Por ishin pëpunin të gjyra, të gara offroad këtu nga këto me biçikleta mm. që janë nëpër nëpër pyllë, nëpër po diu më se çfarë. Dhe dhe vendosa që të të vizitoja njërin nga këta njerëz, ka o, shumë sa bukur. Balt kur vijeshi. Ana <laughs> kam një person të mishdanshur është gara M Lapis. Wow. Të pas asaj gare me biçikleta, do sigurisht e bësh pis. Mm. Pak diert, pak dhë. Garm lapis është anagrama. Shumë dukur. Gara mlapis. Mm -hmm. 069 20 7222 dërgo një mesazh dhe tuaja. G A R A M E L A P I S. S mhm. Mm gara mlapis. Volta për çfarë luajm? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ufuturë. Për një, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Për çfarë që e jeta? Gara mlapis. Miami Gold. Sa të zonjat jeni me këtë anagram. Mbas asaj ditës kur provova ta sjellja vet, kam <laughs> mëshë renovuar të... shumë respekt për jo. Po, shumë. Iksa humbur komplet. Gara, gara me lapis. <laughs> mungo, ndro më shumë. Gara me lapis, kujdes. Nëse e zgjidhni dhe jeni të parët që dërgonin në 069 20 70 222, atëherë keni për uh, të fituar një kontroll plot mjekësor në Spitalin Amerikan këtu në kryeqytet, Spitali Amerikan, ish dashur. Mm -hmm. Komplet, një check-up komplet Okej? Okay? Në okay. regu <laughs> Ajajaj oh, Ajajaj Ja verë e sot Æshtë e hën mjë dashë rësës i stët olda e hën Æshtë e hën Æshtë e hën, klubin e më gjësit E <laughs> hën gërë olda E hën gërë olda Gerda Ana Gashvetur, nga librat e telefilmat e fëmiris, i cili ju ka mbetur ndërmend, Gerda shkruan uh, Historia pa mbarim, Mikael mm. Ende. Mhm. Mm më mi një, to, një net. Ka qenë mm. uh, mm. uh, e bukur ai libër. Po, është i bukur. Ëh, dhe djemtë rrugës pal. Mhm. Ana Ana Gashvetur për pema që jep. E kanë më pasur për pema që jep që ai i dha i dha ashtu. Ma lekimi nxjer edhe në pa, Facebook. Mhm. Mm Shelf Silverstein e ka këtë. Fabula sezopit dhe një libër me pravda të ndryshme si Maçoku me çizme, Miekalktri etj. ruananadoku. Ku shesoli Donatinën? Thot Ardita. Është djali karatez. U, uh, sa i vjetë? Djali, djali karatez, wow. Ai i saruar fare. Mr. Miyagi? Ëh. Mm -hmm, shumë i bukur. Ëh. Mm -hmm. E hap dyllin? E fshin. E hap dyllin? E fshin dyllin. Ju e ka pasat atë stilin e karatez që se si dvitje këso apo ka qenë? Se si dvitje? Ka qenë Tongpo ai. Jo, jo, jo Tongpo, to poja është tjetër. Tongpoja na bodet të dëfishin murit me me shkëndij. Po. Tongpoja ka qenë ai me atë gurshetin e madh. Tongpoja dhe ata që bënin si vandami po sajt. Ah, jo, ju kishe këtë? Kishe këtë? A këtë? Atë po. Ky e kishte. Ai karatezin grin një këmbë. Mendou gjat. Mendou gjat. Mendou gjat dhe pastaj vepro. Po. Ehm kemi uh, Game the Just Run uh, Howl's Moving Castle uh, dhe Harold Victor uh, Victor. <sighs> ha Tsano sina, etje etje plot. Howl's Moving Castle. E bëjmë paska pasur anglisht. Që do thotë kthjella lvizëse e kthjella lvizëse. Po. Uh, Brian uh, tek uh, Briani dhe Gordoni tek dy vjet pushime në Shuanlanda. Briani dhe Donifani ishin dy rivalët tek dy vjet pushime të Julbernit. Mm -hmm. Dy adoleshentat rivalat e. Etj, etj. Kështu që shë, ju mund të shkruani për uh, libra dhe filma nga familja janë ato të cilët ju kanë mbetur në gjerman, bëjmë një listë sot me këto. Dërkohë mua më thotë Hektori aventurat e oh, no. Tom Sawyerit. Ah, Tom Sawyerit. Overdent. Mark Twain, shkruajn famshën <laughs> Huckleberry Finn u përmend Tom Sawyeri pastë pra? me Gulliverit. Nëhtimën e Gulliverit? Po, pëlqen aty. Ëh, normal që po. Çfar? Mm -hmm. Lili Budut? Ëh. Mm -hmm. M'i mandat zonjat e gjigande kur e e, e mbanin ndërsa bonin tualet këtë. U habit fare kish shikët. Ti <laughs> thosh se po shkam se janë kaq i vogël mendojnë se unë s'reagoj. Por edhe e hypnin këtu e mbanin. Po, por ka gjithmonë një por. <laughs> por ka gjithmonë një por. Anagrama është gara m lapis, gara m lapis. Në një dashur mm -hmm. është si cigare për të hyrën në kuventin e Shqipërisë pak a shumë. Kthehemi mbas pak në kryenin e ngjesisit, në klub e femrë në, në 100.4 edhe në ekronin e klub thundës. <laughs> Falënderi. Kur croissant Belino bëhet pjesë e jetës son. Uniamaldo dhe Belinon e marr me vete edhe në zyr. Uniamtoni, bashkë me librat në çantë vendos gjithmonë një Belino. Uniamelona dhe teksa dëgjoj muzik, shijoj një Belino. Të gjithë përziedhin croissant Belinon, sepse Belino është pjesë e pandashme e jetës son. Se Belino është croissant i on. Ha ha ha ha ha ha, qëfar po më shojnë sëtë? Po mëson kompjuterin? Jo, po ble një dhurat për sarën të këtë 200 taksi pikom Po ti nuk ke kart krediti Ska nevoj, pa guaj në dorë kur më sjelin malin Ashtu? Po si kur mos i pëlqe i sars Po si pëlqe u e këtë e direkt Êshtë garancija 200 taksi pikom Por këtu ka i shumë gjëra të bukura eh? Ditshka për sarën në ndo taj gje Pa s'ka gjëra plot Po ku shedi kur të vingë këto ty? Erdhen mm, mm, mm. Si is dyqan taksi.com brenda 24 orësh jemi aty ku je ti. reason in the door and the glass on the lawn tax on the floor and the tv Plasi GARA Kan të reguar si përgjigje për anagramën, për është pasak, në vjen keq? Ja ke një fotorkalltë Nuk është më plasi GARA E përse <tëm> të së GARA sënë plasi Jojo Kata GARA që ta plasin shpirtin, për po. GARA më la PIS Mishdashur GARA më la PIS është anagrama Dhe për këtimi sajnë nuk është më plasi GARA Nuk ka këtimi Nuk është më plasi GARA GARA më la PIS 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Dërgoni mesazhet tuaja. Uh. Hmm. Um Facebook sot wow, më bëri logout, po më bëri logout 2 hmm. herë. Po bërem madh me Facebook? <laughs> Nuk dashkë. Un futem prap. Un futem prap. Jo, ja, un duat ta të... marr shpirtin. Mm. Doja doja që t'dijonim mm. para se të largoheshim. Mhm. Mm Se ka pasur njerëz që nuk e kanë nuk kanë pasur rastin ta dëgjojnë këtë këngë ne e, e këtij djalit Ermal Metës që këndon në Sanremo. Ermal Meta ka emigruar në Itali kur ka qen 13 vjeç, kur ka qen 16 vjeç ka filluar të merret me muzikë, me vegla të muzikore. Është ka qen vokalisti i grupit La Fame di Camilla, që ka ardhur edhe në Shqipëri. Ka nxjerrë 3 albume Bravo. me grupin La Fame di Camilla, dhe pastaj Kam punësuar nga viti 2012 e mëpara, ka vjuar karrierën e vetë si solist. Mm -hmm. Kjo ishte ngjitja e ti e parë në skenën e Sanremos. Mhm. Mm dhe kënga quhet Audio le favole. Mi mm -hmm. uh, ureq bravo. Bravo. Mhm. Mm A ishte këngë e bukur? Uh, pata në fillim ata pata këtë raundin e dueleve, ne ky fitoi tek duelet kaloi. Mhm. Mm Pastaj kam punësuar ka dali i treti ndër të rinjt, nuk mori çmimin, por gjithsesi nga ishte mirë, ishte ishte interesante këngë që dëgjohet. Edhe ne do ta luajmë për ju, mbas pak tonë klubin e ngjit, jo mbas pak, o mbas kësaj hyrje. Qësi shumë shpejt. ë nga Armalmeta. Këndon italianisht sigurisht. Dihet se si është puna me çifttarët që shkojnë në Itali. Të mëson gjuhën. Madh. Për një herë edhe. Po. E. Daharën shiban. Ço e? Diciamo. E gjà. E gjà. E gjà. Ti ti ke ti ke Juismën e këtyrën në, në Tiranë që i thon Xha. Uh... E kemi bër xha atë, an xha. Wo, kur më bën xha, o zot, amikën. Është vërtëse. Më shqet petlla. Po. Nëse e kemi atë për lojën e, e mbrahtë në klubin e mëngjesit e bëjmë tani. Atëherë dëgjoni. Kam, uh -oh. kam kam kam thënë një një frazë, e kam thënë parë, që e kam thënë me kujdes dhe shqoqur, Altini e ka thyer së prapë. Ja Altini i mbrahtë në klubin e mëngjesit. E tani do ta luajmë mbrahtë. Ju duhet më ndoheni. Të zbulonin se qvarë kam thënë, kujdes Harra em Ha valkab A, <coughs> a mund të adigjoj edhe një herë të luta? Pa tjetër, pa tjetër Harra em, ha valkab A do dhe njërë mirë <coughs> Mirë do ishtë, a Rahem Harra em, ha valkab Mos më shikon mua ai. Foto joye, dëgjojmë mirë. Nuk vjet dot me, me hile i. Tani njërin fjalë kam kuptuar, tjetrën nuk ku e mm. fundet, po e kuptoj. Edhe një herë të fundit. Po gjithë një herë. Okej, e fundit. Harraëm. A vol캅. Okej. 069 2070 222 22, dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Në regull? Mm -hmm. Në regull. Jemi në regull bashke? Yeah, Jeej, papa. Mësua është mësaj që jo këshu jo ashtu? Jeej, yeah, pa po s'kam së rrënjë. Rahë, hëma, vëllë, <laughs> vëllë, uh, vëllë. Uh. Oke, okay, jaku është, uh, sishë këshëm bremtuar, këmë nga e fundit për orën e parë, Ermal Meta o Diolë e Favole, kjo ishte, ga San Remo, 2016. Mi mqesi, jeni me klubin e mqesit në valet e KVFM në 100.4. Bacia, di sentirti con poco felice è un gesto del tutto banale, imparavi che volto avesse l'amore. E i ricordi le non ti a parlare, a incollare la luna nel cielo con un dito puoi farla sparire come una sposa dietro al suo velo, il sudore di lacrime e ammare ci sembrava la cura di tutto il sale dersare pe sembrava in salita non è vero era solo paura di affrontare la parte più dura Doc. Vincendi winter mondo nel buio della sera la luce dei non Da un universo enorme in un lungh'inditacami come te di ricordi a indicare il mio domani il tempo passa al trito non provo nostalgia e lascio dentro iocchi l'amarezza e l'allegria generazioni in ciclo con le loro convinzioni che mescola messi Da te consono la linea oragano che ci sta de conquiste receri di speranza Ngjësi që gjithë jemi mirë se keni ardhur në klubin e ngjësit, orëzoni tetë, 6 minuta. Ani Lezi është këtu me ne, është kolegë, është gazetar. Ani ka ardhur për për të folur për diçka që nuk është nuk është e lehtë, në fakt, por para një para disa ditësh ndodhi një një fatkeqësi këtu në Tiranë, kë, tek tek uancëre dhe shumë njerëz dëgjuan për online dhe një familje e cila e cila pati një fatkeqsi në shpinën e tyre, u dogj uh, u dogj apartamenti dhe ata humbën një fëmijë, 4 vjeçar që ishte ishte jo pak për të thënë uh, si një humbje personale, megjithatë Ani qëllon që është i afërm i tyre dhe më kërkoi para disa ditësh që të vinte këtu për të ndarë një mesazh bash bashme ne e për ata që na dëgjojnë edhe për për kolegtë të tjerë. Kështu që hani un po ta lë ty në një moment ë dhe na trego pak se pse ke ardhur sot këtu e çfar çfarë dëshiron që të ndjerësh si si informacion. Atyre faleminderit shumë për ftesën që më bëth dhe më hapët studion ose si siç e themi ndryshe, shtëpia juaj e vërtitshme. Je i mirë pritur. Ideashë ne un jo si si afër mi dyre, por edhe si gazetar kanë pasur edhe nisma të tjera për të ndihmuar njerëz në nevojë. Ky ishte një rast i cili m'përëku shumë personalisht, jo sepse jam i afërm me tyre, por është vërtet një rast tepër tragjik të humbësh fëmijën tënde mm -hmm. vetëm 4 vjeç është një gjë që besoj se atyra do të ngjelet peng për gjithë jetën. Dhe vetë kësaj fat, fatkeqësi ose tragjedie ne mund të qojmë kështu, ata fam, familjarët tani përpërbalen dhe me një tjetër uh, tragedin mund e i quajmë që është edhe uh, ana e dobët ekonomike. Mm -hmm. Aktualisht ataj janë të strehuar të disa të hafrëmit e tyre, disa kate uh, por është banjesës që u doqë, por situata është alarmante mund të temi. Ne kemi bërë një spot bashkë me Unioni e Gazetarëve, ku i kërkojmë ndijm mbar opinionin publik që ti e hapi një kontribut caktuar që ata të rishikojnë të rikthehet buzqeshja dhe yeta të këtij familje. Ata kanë një fushë 7 muajsh. Fushë 7 muajsh e cila shpëtoi ë nga flaqët dhe më e rëndësishme është që paktën këtë brand që kanë prindrit mos ata zhgjojnë dhe fëmia që nesër pas nesër të rritet me me brandin që unë shpëtova dhe i vllaj nuk arridhet ditën nga flaqët sepse i më shpëtoi mua atë. Uh, në mund të theme dhe disa uh, me fjellë, pasi ka ndodhur për bënë gati 12 dit që ka ndodhur këtë tragedi uh, derin mësot në Shqipëri kemi gjithë gjemë e bollë kemi uh, kazinon më shumë se Las Vegas kemi e herolotot në gjithë do të cept lagje, por kemi dhe OJF jashtë zagoni shumë, derin mësot nuk ka ardhur asë një përfajsuës të OJF-ve të që operojnë në Shqipëri për të pyetur nëse janë mirë këta njerëz, nëse kanë nevojë për diçka. Me fjalë këtu çdo gjë, gjë është formale. Ëh. Mm -hmm. Kanë ardhur disa përfaqësues të bashkisë. Kanë bërë disa verifikime, po jemi në pritje të një Çfarë, çfarë kanë thënë njerëzit e bashkisë? Për do të thotë, mm -hmm. ideja është për për të siguruar një strehë për kohshme apo si. Nuk e dim akoma se çfarë pritet të dalë të si si përfundim nga bashkia. Dim që kan marrë kanaru dhe kam parë, kam plëcuar procesjërë balje si që funksionon mm. situatë, burokratësit dhe tyrë por shteti është një meganizm që jetësën me haba shumë të avashtë mm. këshu funksionon gjithë botëm ndaj dhe ne zgjotëm këtë rrugën e në tërmjetën që ti drejtojmi opinionit publik por të ndihmuar zëpse situata at, ata njërë sot jetojnë me ropët e trupit që kanë dalë nga uh, zjarëmi, fjallë është është shumë alarmante. Sa kanë humbur edhe edhe po themi çdo send atyra persona ata sot nuk kanë mobiljet e stretrit. Fjalë të të, të imagjinosh është djegur pllaka edhe tavanimi fjalë ka nga që na është zjarri fort ka qenë mbi 600 gradë. Nxehtësia që varë në nat banes. Edhe kanë mbetur tani në në, në qjellë të hapur, nën mëshirën e këtij afërmin që po i ndihmon për kostos. Në mëshirën e, e motrës së tyre që rastësisht kishte shu ju zotë që kishë banesën vetëm mm -hmm. pak katë mm -hmm. post. Ka vuri reti që që ndodhi në raportimin mm -hmm. në, e Ka pasur, të... nëse tani nuk është edhe momenti, po uh, gazetarët kanë pasur shumë probleme në raportimin e lajmit. Kjo nuk është hera e parë në çdo ngjarje ku njerëzit raportojnë tjen, uh, tjen të jenë të jenë të parat për të dhënë lajmin, ka pasur probleme ta zëm tek uh, von disa portale ose disa televizione kanë thënë që ka shpërthyer një bombë gazi. Mm -hmm. Nëse do shpërthente një bombë gazi, fuqia e saj është si të rafshosh një katë tërë, kështu që ti nuk mm -hmm. ka ndodhur në gjë aty. Ka qenë një zjarr aksidental. Po, një zjarr aksidental. Situata tani aty nuk është, edhe ekspertiza nuk është shumë e qartë. ë Një një hamendsi që mund të ketë ndodhur është që fëmia mund ke të ketë luajtur me letra tek soba e ndezur. Uhum. dhe letra du t'i këtë hedhur në parket, du t'i këtë hedhur në, unë, në, në orenditë në ndryshme shtëpjarë dhe do ka në marrë flakë dhe i nuk ka rridhur të kaloj në der, po ka, ka shkuar dhe fshjet në, në balkon uhum. dhe aty është asfiksuar dhe në pasë kënë në tragedia uhum. Kjo është situata dhe Tani, e ideja është, unë do t'aluaj pak, pak më vënd, do t'aluaj edhe, edhe spotin që ti nga kësia të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të dawn në lidhje me me me me një llogari bankare ku njerëzit mund të japin një kontribut sa do modest për ta ndihmuar këtë familje. Ëm um, cilat banka janë këto këto llogari bankare? Ës vetëm një llogari mm -hmm. bankare që ka është nuk e di nëse mund ta thënë. Jo, te pa, pa, pa, Credins pa, pa, pa, pa, Bank, okay. një një nëmër është një numër llogarie është tepër i çhat nuk e mbaj më. E sigurisht do duhen të shohin spotin. Dhe aktualisht nuk është sa kanë pasur ndoshta dhe për, dhe edhe për unë prandaj do të bëhet pak mediatike sepse këtu të gjithë njerëzit e kamur ose të gjitha kompanitë e kamura marrin iniciativë pasi një gjë bëhet shumë publike. Ëh. Mm -hmm. Dhe kur ti ut roket në der, ndoshta i injorojnë ose e marrin kështu si me duhet i marrësh në 20 erë, në 30 erë, në e, 50 erë në telefon, bësh shumë i bezdisur që ata kan një feedback për për për ngjarën ose Po, von Facebooka do... keni hapur në një faqe, në një në një vend. Faqe jo, po ky spot ka çarkulluar falendorish shumë edhe disa personazhe publikë që e kanë marrë dhe kanë postuar në faqen e tyre zyrtare, siç është Ermal Mamaçi, Politicuri, mm -hmm. Marin Mema, mm -hmm. Ilirana Golli, Alexander Çipa e shumë të tjerë. Dhe gjëra që të falenderoj sepse ishte një lançim i mirë së sa do trokasësh në 200 studio për të hapur dera. O dhe ju realizet edhe kjo imagjino kur më bëhet mua që jam një gazetar, imagjino se çfarë bëhet njerëzve të thjeshtë që marrin nisma të tilla, mm, që s'kan njohje, që detyrohen të dalin mes të rrugës, sot e kërkojnë në forma tepër rrethanore, mund të them qartë. Okej, ne edhe ne do ta hedhim, mm. do ta hedhim spotin tek faqja e on, në mënyrë që tjetër tjetër njerëz të mund të shikojnë se cilat janë numrat bankar ku ku mund të ku mund të bëhet një kontribut. Do të trajtohemi edhe gjat gjat programit për sot. ë uh, Do doja thosha edhe po, vikaj po. që duhet përcjellim një mesazh që njerëzit uh, ne kemi një ndjesë që nga uh, periudha komuniste, më themi, realizmi socialist, ku shteti kujdese për gjithçka, kujdese për shtëpin, për punën, për burrin, për gruan, çdo merje, për gjithçka. Dhe sot ë uh, të gjithë njerëzit pyesin kur ka ndodhur një fatkeqësi, pasi ka ndodhur fatkeqësia përse nuk e ke siguruar shtëpinë. Dërkohë mm -hmm. që askush nuk e siguron shtëpinë këtu vend, jo sepse nuk është dëshira e atyre, por mm -hmm. nuk është mundësia. Askush sot në Shqipëri nuk e siguron jetën e tyre. Ka shumë pak njerëz, vetëm të vetë që janë njete... shumë të pasur mm -hmm. ose ata që marrin kredi në bank, vetëm atyre u sigurohet tjera. Askush tjetër nuk e siguron. Nuk e siguron askush që është ta zëm me banesë në Shkodër ku mm -hmm. përmbyten her pas here ose në Fier. Kjo gjë ndodh jo sepse ne nuk duam, ndoshta është edhe pak Kultura jonë e mjedisa e kulturës sigurata mëto. Ndoshta dhe, dhe mospas jam. Është janë të jan, gjithë faktorët bashkë mblidhen dhe danë një rezultat që ne ë pasi ndodfat keqësia ngremuar të përpjet dhe nuk mm, kemi të përgatitur. Mm, po. Është drejt. Me thonë drejtën, këtu në Shqipëri ne na ruan Zoti ndërpara sa shteti, mm. po. Është vërtet. Mirë, unë dua të ju falenderoj ty edhe për për kontributin edhe për kohën që shpenzon ndjeshmërinë që shfaq për këtë. Edhe ata që na dëgjojnë mund vine në të vinë në atë façja jonë e Facebookut, facebook.com fraksion klubi i mësuesit. Ne do ta hedhim atje uh, videon, është një spot shumë i shkurtër, 27 sekonda, ku ku ju mund të mësoni edhe se si mund ta ndihmojmë këtë familje ë uh, në këtë orë të lig, në këtë në këtë në këtë, në këtë moment uh, kaq delikat pas pas humbjes së ata sado që të bëjmë për ta, ne nuk nuk i ndihmojmë dot ashtu siç ata do të kishin dashur nga shpirti vet, por atë pak që mund të bëjmë Do ta bëj. Nëse juajin mm. shprehje që kam dëgjuar është gjatë në në gojët e, e prindërve, por edhe të afërmëve të tyre të kësaj familje është ashas me mosia ja papshaktëngjare. Asnjë. Është njërësht... e vërtetë. Unë ju falenderoj ty. Ani Lezi, miq dashur, ë uh, ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjerë në klubin e mëngjesit. Tani një ndërprerje shumë e shkurtër publicitare. Jeni me Club FM në 100.4. You got what you wanted didn't you Don't know where your heart is My bruises You knew when you started that I'd lose The blood on the carpet was not yours I tried to wash the scars and marks from under my skin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 duke them edhe një herë në kryeën e mëqesit, mirë mjë ngjesh si që të gjithëve 8:22 minuta në këto momente. Un jam Blendi do me Jerin. Mirë ngjesh. Me Altinin. Hello. Me Olden dhe me mjë Lorin. Mirë ngjesh. Kishim një anagram tani kemi një fitues dhe anagrama ishte ishte Larpamsi. Larpamsia. Larpamsia. Në Olta, ha, oh, mëndi, po me... <laughs> qatoj, më orta. Ka mendjes, më shpesh po më. Për çatoj. Larpamsia. Për me Chatinin. Më shkoj Flamur 662 mbaron më vonë. Detyra jone është si kontrollin e plotë mjeksor nga mm. Spitali Amerikan. Si e ke quajta emrin? Flamur. Faleminderit. Ta, ja, kur të flasim më shpërtit, e dëgjoj, vetëm thjesht bërtet më fort. Ka. Se dua që të të mund okay. të dësin tënd, po. Krito po mundem. Larg pamësia. Bravo Flamur. Ke fituar një kontroll të plot në më, më, në Spitalin një një Amerikan. Ëh, uh, okay. Iku. Iku Muli. Iku anagrama. Iku anagrama? nëse edhe Mulli që e fitoi. Ta <tërën> kapa. Kemi kemi Altinin i cili ka 20 për gjumë miq dashur tani në klubin e Mqësisit. 069 20 70 222 22, 06 dhe 920 70 222 22. E dëgjojmë. Mhm. Mm Mbajtja <tër> e ekuilibrit të mosqëmurit shumë më tepër se ç'duhet është një nga meraqet që kam unë personalisht. 0619-27222 0619-27222 0619-27222 Mbajtja e ekulibrit mishdashur mm -hmm. Edhigjoj që është, më duke së është një vajzë Vajzë, është vajzë vajz, Apo kush është këj personajsh i njohur? Kujdes Mbajtja e ekulibrit të mos qënurit shumë më tepër se është duhet është një nga meraqe që ka mund personalisht Mbajtja mosqenurit... e ekuilibrit të mos qenurit të mos qenurit shumë më tepër se ç'duhet. Po për çfarë është tematika po s'ma tregon? Se për çfarë po flet nuk e di, por ideja është të, të mos jesh kështu më shumë se ç'duhet. Mm -hmm. Pak duhet jesh, por jo më shumë se ç'duhet. Domethënë mbajtja e ekuilibrit. Po. Nuk s'e kam iden fal. Mbajtja e ekuilibrit të mos qenurit më shumë se ç'duhen. Olga Olga ka një fytyrë uh, që tregon sikletshme. Së së ka gjetur? Jo. Mm, mm, mm, mm, mm. Ah. Totin? Po jo, s'kam gjetur Totin. Këna i ditë? Jo, fare. A më njëherë, ajëherë. Më së kushta e vështirë. Na ndihmon, na ndihmon pak. Bajtia e ekuilibrit të mos qenë urit shumë më tepër se ç'duhet, është një nga meraqet që kam unë personalisht. A ah, zoti Pik, femre i trashur, siç i trashë ti? Më qaj i trashti këto? <laughs> të faru jepë <laughs> <laughs> Likeri e shkipë Po është bërë punë e mirë, duhet të thënë është bërë punë e mirë, në trashti? Ta, ta, nuk diskutajt, valte Janë të safisa në nga Afrika Në vitinë se i ke qëluar në njëherë dhatë dokumentaret Por uh, Para se ta martojnë gotën mm. E shëndoshin E trashtin mirë, mirë e mirë E trashtin, po se këshu shtradita atje <laughs> I marin edhe i ushqen Zangoni se merë gjushja e mba në një kasolla atje Edhe u shen me bulmet O, po, me gjall po, Të dhive që kanë Edhe po. kur, kur, kur vajza është gati për të martuar Sa mu e më vënd Dali, se kile duhet shkoj Shkojnë, gale, shkojnë Shkojnë, përshemul Një rrasë që kam parë unë televizor mm. Ajo mund t'ishte 27-28 kg Ishe shkoj? nërmale Shkojnë atë të dhjetë pojnjë O, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shëndeteti. Në kulturën, shundet, në atë kulturë të atij fisi afrikan atje, duhet ishte, duhet ishte një vajzë e madhe. Ëh. Uh Edhe -huh. me bulmet, duke ngrënë vetëm gjalpë, çu gjëra shëndyrna dhe tyra e bulmet, çumshit e këto. Tam. Edhe pa lvizur shumë, gjyshja ishte detyra e gjyshës e trashë. Oj, oj, oj. Të këtë vajzë. Wow. Si gjysh altini. Çi <laughs> trash vajza tona? Fatmirësisht vetëm nga zëri. Vetëm nga zëri po. <laughs> vetëm nga zëri. Nëse e dalloni do të se kush është personazhi, më jdashur do e dërgojni në 0692070222, 0692070222 mm -hmm. mm -hmm. emrin e këtij personazhi. Tani jave pak a do ndihmën që thashë do japësh? Tam. <laughs> është Bruno. Është Bruno. <laughs> Kjo <shumë> <laughs> është ndihmë shumë e madhe. Është një voice, është artistë? Jo. Është një voice Bruno, jo artistë, më jdashur. Me sytë altinit ajo është gjithçka. Kjo është ndihmë. Ja. Ajo është gjithçka, oh. Holta. A, oh, po tani oh, ka një vlerësim i Altaunit. Vetëm për orët ah, e emisionit flasim. Kam ide tani, duhet kesh. Ata kesh të saktë. Edhe një herë, edhe një herë. Në sy të Altaunit po thojë. Ajo. Ësht gjithçka. Ajo vajzë në sy të Altaunit, oh. Ose le të them, ose le të them ka qenë dikur. Okej, okay. a seke, se ke? Ke televizion ndryshoj. Ai trem dron stacion. Çfarë ndryshoj të ti Altaunit? Altini ka shumë baruar, nuk e shoqëron oltand, do solmosa. Kushë, kushë ndjek emisionin rregullisht e di që Altini ka ka patur me çfarë thot, se mendova se e kishte akoma. Jo, jo, s'e kam. S'e ke më? Në një moment të caktuar e kishte. E shikon? Po normal, ashtu. Kishte një moment ku ai ishte gati. Edhe edhe pe justifikimin. Ka ndosur mosha. Buntet dhe virën në studio shpesh. Ka trim bombën. Pa problem, çdo gjë. E shikon? ë Jave një një lajm që vjen nga Kentucky. Mhm. Kentucky, njëri nga shtetet e shteteve të bashkuara të Amerikës, ku një zonjë e cila është kongresmenë nga Kentucky, tam, e quajmën Mary Lou Marzian ka prezantuar një projekt ligj i cili kërkon që Viagra, mhm, të shitet burrave, tam, normalisht burrat do të shitet. Por ka kërkuar Meriluja që Viagra të shitet burrave vetëm me një letër dakordësie nga bashkëshortja. Po, mund... wow, interesante. E kam patallin. Ide mirë. Ky është një serioz, nuk po nuk, nuk mund të ngëlloj si si çka, por është vërtet. Shikoj se ç'do. Mm -hmm. uh, Ky projekt ligj pra i, i prezantuar në Kentucky, nëse bëhet ligj, nëse aprovohet dhe kalon në merr votat e dura, mm -hmm. kërkon që burrat që shkojnë të blejn Viagra Për zdo herë që shkojnë, duhet të kenë një shënim të firmosur nga gruaja dhe të betonën bë biblë që të të apërdorin dhe të betonën bë biblë që të apërdorin kokrën e vokrën dhe të betonën bë biblë që të apërdorin kokrën e vokrën dhe të betonën bërë dashëri me bashkëshorten e tyre qëtu rapërdonë edhe gazeta Courier Journal ata bura, madje duhet që të provojnë tek mjeku ku marin recetën se janë të martuar pra të kenë një certif ta takonin doktorin dy herë, jo një herë para se të marrim recetën për për ilaçin. Cftu. Ën quhet po egligji numër 396 dhe siç thot Mary Lou Marzin, Mhm. Mm Kongresmena që e ka prezantuar atë, thotë kjo është rreth kjo ka të bëjë thotë me me vlerat familjare. Ëm është gjithashtu thotë kjo është gjithashtu kundër abortit si kongresmenë. Ëh. Uh -huh. Dhe thotë kam uh, bën thot me këta 80 burra që kemi këtu në kongresin ton, që u thon grave se çu do të bëjnë. Kemi 80 kongresmenë uh -huh. në kongres dhe të gjithë bëjnë ligje në lidhje me çfarë duhet bënë gratë, si duhet në gratë etj, etj, etj, etj. Që që unë ta vendosat bëja një projekt liqë i cili u thot burrave Se, dhjude se dhjude dhjude dhjude të gjithë të qfarë duhet të bëjmë Ramë qove mund të pike dobet bo, bo. <laughs> Nëse do të shkosh të blesh këta këtu Duhet që të kesh një shënim nga gruaja Që ajo është dakort që ti ta blesh atë Edhe duhet edhe certifikantat të këmjeku Edhe biblja që, që je i marrë dhe të betosh Mi bibljë që do të përdo rësh atë Kë kokër Vetëm për arësuje martesore Këtë ide ide si. interesante. Këshillike farmacisti ai ja t'ia shpjegoj gjithë këto gjëra që duhet o oh, ulëre fare. Ose ose. Po s'ka nevojë për shumë shpjegime, thjesht dorzo letrat Lori. Me sikur është problemi me këtë projekt. Këto letra të Lori edhe. <laughs> Merko. Problemi kokra. është nëse ti je në gjendje të blesh heroin, kokainë, ecstasy e gjë të tjera. Është shumë kokulla që të blesh Viagra në tregun e zi. Ai, Matogu Adien nuk kërkon asnjë gjë. Sigur kërkon asnjë gjë. Pas dhjetë letrare. E çupa pa sajm. Ngaoma më keq se gjithë diçka më erë. Se më duhet të kontrolloj. Të duhet ta mendosh dy herë pasaj. O do zgjedhësh rrugë ose këtë tjetrën. Po, sh sh Shpërthysë fare. Fire është titulli i kësaj këngë. E këndon uh, Gavin The Grow në klubin e mëngjesit. Ora është 8:32 minuta. Mirëmëngjes i shitëve. Mirë se keni ardhur programi është Club FM 100.4.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 Play like the top 1% Till nothing's left to be spared Take it all, also take Celebrate because We are the champions Setting up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 Wow. Ta ta ra ra ra ta ti li li lin pam pa ra ra ra. Ejam. Ej, baklava mera. Ku sikajetova me ara. Pa. Kur yeah, e ha të kënaq. Apo s'është ashtu. Sigur nuk është. Ja putra kot. E ka gjetur Hendi 073 var numri fiton një dhuratë nga Elenjani Online. Hendi. Kalemodi. <Hendi>. <laughs> Ather. The... Bravo, Altini. The... He's the... <laughs> Bravo. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Mëngjesit të gjithëve mirë se vini ardhur në klubin e Mëngjesit në Vallet e Klamb e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV's. Ne ju urojmë një ditë fantastike secilit prej jush. Punë të mbar e rrugë të mbar. Ju jeni të mbërritur në punë të mbar, ju jeni në rrugës rrugë të mbar. Të mos ngatrohemi. Notification. E vjen. Do të gjë vë teatra. Mhm. Okay. Atë kemi bëgati një pop quiz. Mhm. Më tiën gërm mm, thua. Mm, Oke okay, ndërkohë në, që ti bën gati pop quizin, një herë yeah, si i le <laughs> të na thotë një histori nga. Ne kemi gati, kemi gati, kemi gati. Nuk kemi anë të përpë pop quizin. Kështu që jemi aldim hidhem pop quizin, kam ndaluar te Gërma sh sot në fjalorin e qytut Shipe kam. Ma... Dhe tani, aha, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinia, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen POP QUIZ! Jeeeej! Atere... Oh, Jeeeej! Pop quiz-je shumë i letë. Gërma me... Me e më në shësi... Po... Shhh... Shhh... Shhh... Shhh... Me shë! Atere, kemi 4 fjallë, e cila t'ilën me shë, të cilave o nuk kam nëzirë përkuvizimet, si basve lori t'gjus qive që kam këtë përpara. Unë do t'ju lexoj për kufizimet, ju duhet të më ktheni si përgjigje fjalën, fjalën, të cilave ë uh, upërkasin këto për kufizime. Luanieri, mirëmëngjes. Altini, mirëmëngjes. Luan Holta, mirëmëngjes. Luan Del Lori, mirëmëngjes. Në katër pyetje dhe fillojmë me pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Mm. Ieri, mm -hmm. pam. Shtiz druri e holl me majtëm prekt që hidhet me hark. Dakor shumë e thjeshtë. Okej. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Uj shumë i kripur, në të cilin mbahet diafi ullin turshit. Ëh, shumë e thjeshtë. Fillojmë shë, të gjitha. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Më tregoni ç'është lloji specie për oltin që çaton. Trepi. Thërmoi. Për shësh. Po të themojmë diçka, të përshëjshë diçka, të shohë diçka. Të shohë diçka. Është e thjeshtë. Shumë e uh thjeshtë. Folje pra. Ëh. Uh -huh. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Lori lëshon dritë. Ndriçon. Shkëlqen nga pastërtia dhe rregulli. Hmm. Lëshon dritë. Ndriçon, shkëlqen nga pastërtia dhe rregulli me sh. Dakor. Okay. Në pra në fillim kemi isht tiz is drurje e holë në majtën prekt Në të dytin uj shumë i krypur në cilin bëhen u lind Në të tretën është folja si pas thërmoj apo përshesh diqka Apo si e themin dryshe Dhe në fund fare është lëshon dritë, dritëson Shkëllqen nga pasërtia dhe regulli Qfar, si e shkët Theemi basë pak në kryurin e mqesit Tani është të edhe 20 minuta mishdashur Ju jeni me Klab FM në 100.4 Nga të këpësmi që të asho në klubin e mqesit Mirë se geni ardhur në Club FM në 100.4 Edhe në ekronin e klev të fësë Edhe në ekronin e klev të fësë Gjitha shumë Fërndër e tjerë Sa po thomir E lukar e kron Ekron, ekron Ekronin e televizionet Televizore Televizore Televizore Ate kemi përqijet e pop kuisit shumë shpejt Ndaluam të gërma shësot më tjelorin një gjusë qibe Unë lezoha për këpizime Që njësin me shë mm -hmm. Dhe tani, përgjigje dhe sakta E të cikom dhe kush ka dalë fitu es Laka, laka, laka Lala, lama la. Jenim, fillim për ty pa. Shtiz, drurje, holme, majtën brekht Që hidhet me hark Shigjeta Shigjeta, e, e bravo E, bravo <laughs> E, falim derit E, të lutër Shigjeta, e Falim derit Zez Pa E që në Shigjeta e Zez Pa, pa, pa Ka që në film një Pa Tyre, ty të renditësh për ty Altin, një ujë shumë i kripur Altin. Shëllira. Bravo. Olta, Adriatik. Jo, jo, jo, një është më i kripur. Po, e vërtet. Ehm, um, ujë shumë i kripur ku mbahet djathi shëllira. Olta, folje. Xhërmoj për shesh diçka. Xhërmoj. Xhërmoj. Bravo. Patjetër. Ësht sakt. Nuk duketうま ti xhërmoj koqë atë. Po. Un dihem i kërcënuar. Është shumë i lumtur. Uh, Pytja e fundit është për uh, Lorin Ej, Lorino, aji është të asë Benes Benes O zot, o zot që fa i bëngjurës këtës qështë Benes, Benes, oke Muqës, aji Muqës, Benes <laughs> Muqës, Beni, Muqës, Tani Tani dhe Beni uh, <laughs> <dhijam. laughs> A, t'i gjëmë Shës i gjështë A t'ere Këtë bënë? Lëshonë në dritë Në dritësonë Shndrin nga pastërtia. Po shdrin? shndrin, shndrin. O thesh shkëlqim. Jo, jo, shkëlqen, shkëlqen, shkëlqen. Nga tjetrove. Mund të sa unë tha shndrin nga pastërtia, s fundi është shkëlqim. Është shkëlqim. Ky është një ndryshim i momentit që i ndodhi blendit. Sapsej të shpërqendrohesh, të shkëlqen nga pastërtia, edhe prandaj e fiksojsh 10 minuta që bëj prova për të. Në fakt Lori bën gjëra të lëmsh. 10 minuta që bën prova për të shndih, shndih se kisha të do të thoj, shndih, shndih në rregull. Atëherë fituese është Silvia 1-0 drej mbaro numri fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Bravo Silvia Faleminderit Faleminderit <coughs> Faleminderit Ndërko <coughs> Falem që është gjetur Zëri <coughs> <coughs> <coughs> Se e ozisht? Po, wow. po Me atëndim si duke wow, qështë Me atëndim si duke qështë Me atëndim si duke qështë Me atëndim si duke qështë E sakt Me atëndim që dha o ilta nërmali Lita të gjem pra Leta Leta Mbajtja ekulibrit të mos qërurit shumë më te për se shduhet është një nga merache që, që ka mund personalisht Okej okay. Zëri së ndërshonë E ka gjithër Griseld Hoxha i pari Kush? Griseld Bravo Griseld Hoxha 278 i mbaro numërë Fjeton 2 bileta për në Cineplex Falim Falem deri tolta Ne do të shkojmë të kë një ndërprejë shumë në shkurë të publisitare Kër këtë jemi Kemi i të tjera në klubin e mqesit prit Se s'keni parë gjë akoma Si shpo sh, sh, thonë më të ko Do bëjmë shtetë e nërë në Ojeri Do e ngre Edhe 30 minuta Edhe rëm... Ka ish pak nga duhet? Edhe 12, Olta. Me pak ndim nga mish tani. Okej, okay, kthehemi mbas pak. Tani këo në prerje të shkurtër, më pas ne sërish. Mirë se këni ardhurë në kruvinë e mqesit valet e klap e themë në 100.4 edhe në ekranin e klap dhe vëz zhdom gjest me juve Nga 7-a 10 të 10-a <t 'o> <të> në këtë ekronë Në këtë ekronë Po se në përqem kjala ekronë, ekron. pa fyër asëkënd Nuk përqem? Ja A o, avash Ke fyër të gjitha kronët Ke fyër asëkënd së është Ke fyër gjitha kronët gjitha një Në dosin dote Në më më më më është pështë e shi është blenderës. S'ke e fajt, s'ke fajt. Po që gajat i qka. Kjo është nga këto të fordhë të fare. Uh, një burë në Spaj, me emrin Joaquin Garcia, oh, ishte punon për shtetin. Në, në fakt, e isoria është pak e këtyrë në ko. Uh, në vitin 2011, zë vendës... Këj pra është në administratën shtetërore uh -huh. Në vitin 2011, zë vendës kryetari ose nën kryetari i bashkis Kishtë vendosur që t'i jep të ati një të shmin Si një burr i përkushtuar Sepse kishtë e mbi 20 vjetë uh -huh. që punon të për bashkin uh -huh. Nuk e ti egzaksisht e cili qyteti Spanjës është uh, ku ka ndodon një qarja Dhe ai thon ore thon se del në listat janë. Shikoj këtu thon Joaquin Garcia thon. T'i jave një çmim tia, ky ka mbi 20 vjet që punon. Që është i përkushtuar. Po, i përkushtuar edhe edhe në fakt çmimi quhet ëh uh, besnikëri dhe dedikim. Ëh. Edhe nga sa duket është një një çmim që e marrin zyrtarët e administratës në Spanjë. Vetëm njerëzit që kanë lënë jetën kurrë për punë. Po. Dhe dhe fillojnë të kërkojn këta. Ora këtu Joaquini thon, ku është? <laughs> ja atje thon e ka antjes. Antjes e zyra natje. Hm. Shkojnë atje te zyra kthej A zyra nuk i dilin më. Ja gjetën zyra, më në fund, ja gjetën zyra. Zyra kishte 6 gishtë pluhur. Wow! 1, wow. 1 ja, për çdo vit që ai ja ishte vajtur faren punë. <laughs> I veton. Më ditë vitit 2000, nga fundi i vitit 2009 deri në 2010, ky si është shkuar faren punë. Ajojaj. Ai që dha pension Ajaj. me të tijën. Po ata nuk ja kishin për letra tamam. Mhm. Dhe vazhdonin të çonin kronën. Kuj pa, e pa, mëj parë, mëj dydhë roga vinde e plotë, e kjo përthyn qimë përshinë, në kësuta, e po mirë <laughs> dhe nga po kështë në kështërë. Kuj kështë taj në pensionë, kështë e ikurë, dhe poshionë dhe plejshrinë, në kështë roga paguaj, edhe figurante, sikurishtë në punë, qdo ditë, asim më nge, asim që, mm -hmm. përna i ranë sërë, ranë super mirë, kësë më në konkurë, kjo është gjithmonë këtu, shi, bresherë, ditë bush që zotë Ria kishe 6 vjetë që s'konde fare në prunë oh, dhe pagojë pa. sigurisht aty. Oje, jo. Dhe nën kretari bashkisë pasaj ka vendosu që Shikoda, nuk që, <laughs> e avim qështë, do t'a jetim në gjyxhi. E ka jetu në gjyxhi, sigurisht shteti ka fituar një shumë rrët 30 milion lek të vjetra, uh -huh. që janë pagat e, që ky në merte në një vitë. Uh -huh. A e shre paga, rrët 30 milion fiton dhe në vitë, jo kesh, ha? Jo kesh. Si Njër. pak, pak shtetjesht në fund fare. Uh -huh. Sa sa bie të marrim ne në Shqipëri për shembull në vit. Në shtet Zvetland marr 3 milionë në vit. As bëhet fjalë. No. Si bie ta kesh? Jo, do ta kesh diku tek Jo, po të jesh drejtor dhe mund bëhet apo as drejtor. Ne bëm i bëm deputet po. Bëm duke 3 milionë, <laughs> 3 milionë 6000 lekë vetëm. Jo, ja, jo, ja, sa e bën gabim ti? <laughs> ja, se janë 12 muaj shoku. 12 muaj. 12 muaj. Kështu që bie rreth 2.2. 2.2 në muaj, 2.5 në muaj. Në 10 muaj bërë 25, shto edhe 2 tjerë bërën 30 25, marim një rogë mesetare si kur është 50.000 lekë Në shtë, ku të marim? Në privatë shtetë Ore, duhet marrës <laughs> përten 2 milione gjusëm në muaj që në 12 muaj duhet bërën 30 milione Të pofet milion. logarisë është rogën e këti Po shu, pra ndër këtë rasë, asoj di. Aqush, kurse rroga jon në pa, o, o, në Shqipëri do të falet. Tamë. Unë ha dy qic këtu të nesër kështu, un po llogariset tona. Po po drejtë. Duhen të vijnë. Të prapë. Nëse 2 milionë gjysmë ne ka pasur në muaj. Dhe shteti mund të marri vetëm pagat e një viti, nuk mund të marri për 6 vjet, për 5 vjet. Siç e kanë legjislacion atje. Kështu që kjo ka kthyeron prapë me fyri me vitim, me vitim tërë. Edhe tash i kanë vënë edhe pensionin dhe është në regull, është në regull. Joakim Garcia. Sëpse, uh, e thoshë, e thoshë, e, është, është... Uh, është njëzotri heçtur, fjal pak. Po po, shumë i qëtë. Nuk, <laughs> nuk i ndi e i zërri në <laughs> pun. E imaginoj, gjanë zhjetë pas shumë pun. E të mështë. Dhe rogë e nërit, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft, daft Kuu është kë? Kaftekur? është poshtë tave linës? është me pushime? Qarë bërë? Në dhe dhe dhe dhe bërë një pjuje t'je? Nga një geografia. Një kuic mesajrisa e së kemi bërë pjuje t'je sot në... Kryvinë mqesita dhe olëta përëmë t'oska më asjqepën të bërë? Së kemi lozër fare, përmë... Ta hmm. da da da da da da, Ate re... Tematika është Ka kufiji me Austrin? Ka mm -hmm. kufiji Të rarap, të Atere Zyrat europiane të komeve të bashkuara Ndodhen në këtë shtet Ndo shta edhe për shkank të politikave të jashme që ka uh -huh. Zyrat ndërkomtare Europiane të komeve të bashkuara Ndodhen në këtë shtet Kujtes, ka kufi me Austrin Këte jemi në baspak Tani është Cold Cold Man E pasaj lajmet e orës nënd Me Jonëm Më gjësimi se këni ardhur në krybin MGS-it Me blendin, me yerin Më gjësimi jeri, me më gjësimi ati Më gjësimi Kemi edhe oldin këtun, këpëm e 15 dikanatër, Olta Më gjësimi Më gjësimi Olta, pse ke primarhin e rënduar, Olta? Êshtë e trafilosur, Olta Me si e kapa Kuj ishome, Olta? O, alë tir mos në përtis, po bëja një qaj E mori grua ja burrin, telefon, mm -hmm. nga zyrejnë, tha... O zhemra, tha, po tre nga gonësat e zyrejnës kan marr lule. Uh. Atë janë shumë bukra. E përpër dhe kan marr lule atë. <laughs> e kështu. Në isë, dhe shë një mandër. A të e. Në kështë të qëtë shtua. Po shtë të thua sholë. Shtë të thua shtë ti, jesi Joaquin Garcia. 6 vjet që pagu është Paj që në fare Fiks 6 vjet Wow Wow E dhe thoja Më duket si vetja këj njerë E dhe thoja dhe tho E dhe thoshja <laughs> E um, dhe thoshja Theshja Theshja Theshja Atëherë, qëna të gotë fa? Pa Do të shpalën të një fituesin e pjëtis par të kujcit që ka si tematikë Ka kufi me Austrin mm -hmm. Ka kufi me Austrin pjëtis par ishte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 O, me përte da, altini i soli çokolant sot të ojtës Në nga dhe unë i qikënja çokolata Po se... Në nga dhe lori, po se më lori Lori, po e kishën e letër nga krua e në Që mund të haje Më mund të mërnje në bas Ja, jo, nuk lejohet Lori. Mbas duhet Nisë parë, parë Lorisë, mbas ka më vler. Nice. Ëm, um, atëherë le të bëjmë një tjetër pyetje, miq dashur, edhe ky vend për cilin do të flasim tani ka kufi me Austrinë. Prgjithësisht, janë vende që kanë kufi me Austrinë. Ultesira e Moravias, ëhë, mm -hmm. dhe Baseni Bohemian ndodhen në këtë vend. Mm -hmm. 06 29 27 22 22 Moravia dhe Bohemia mm -mm, mm -mm. po themi Bohem Bohem është mm -hmm. ky vend tek Libra dhe Kundera së përmenden qëtë dy e vërdet edhe Moravia Moravia moravia po deshe tek uh, Shakaja edhe Bohem Bohem pra ku ndodhen uim liu liu liu Jo me volta. Po, më duk sikur the Morava, ku ndodhet Morava? Është ultësira e Moravias, mm -hmm. e Moravias. Po, ngjan si Morava. Po. Aty afër për një i. Mhm. i ri ri ri ri ri ri ri. Dy rrenguat e suksesit. Rregulli i parë. Mosua tregoa asnjëherë të tjera sekret. <laughs> ba e vërtet. Ba e përmende. <laughs> E shë regulli i pari suksesit Kështë që Bas fakt do të takojmë i dial këtu E cilë që e Dori Dhe do në të klasi pak për M5-ën -në. Nukëti nëse ju Keni Keni, keni të qërën për M5-ën Mesurisht që keni të qërën për M5-ën Se M5-a është publikuar e promovuar Gjërësisht Si shërbim Por është i shka shumë mirë Sepse Të mundëson Që të kryesh Pa gesa Të shkëmbesh para Etjerë etjer, etjer, Karta, kredit, e gjitha këto që, dhe mundë paguash fatura, të fare kolaj. Dhe verëtet. Dhe është e disponushme për gjitha ta që ka një telefon celular dhe nuk ka nevoj që tjetë smart. Për mën më të e posë, është sami. Telefoni mundë tjetë e i stilit të vjetër dhe M5-a uh, funksionohën shkërqyshen, po dorrit dhe në tregaj pak më vondë, se si e qush. Mua uh, një mikë uh, donë të në tregaj përra të sakonsh, se si funksionohën dhe M5-a. Dënçon me paranë, sepse për shembull unë mund të fus numrin tënd altin. Mhm. Mm e shtyp atje, e dërgoj te ky numër. Pam, para. Atëto bën të tua pastaj. E ti mund të shkosh në okay. një dyqan Vodafone apo Allem. apo në një pikë empresa dhe ti shlyer, ti marrësh atë. Ti marrësh si kesh. Këmi më çonde mua. Edhe thonë se sm'ka kartë. <laughs> Simur sm'ka kartë. Sm'ka kartë afëte menjëherë. Tara nuk vjen, nuk më vjen. Ja ta provojmë prapë. Hadi. <laughs> Dhe sajrë për që kështarë. Nja, djetë herë përsoj. E griva, shkoja për sëjë, po, 57 ml eki marë. Se pak e nga pak shumën. Me inkrementët e si shtalë. Um, ka ishtë për momentin? Dijëm pak muzikë të një që arshtë? Ajo. Ajo, nërmërë, po, uh, uh, okay. si mund mund nganëte. Ajo, në klubin e mëgjesit Jemi gjash vjetë që të gjëngë të këngë mishdashur Shë bërë i si këru bërë në shtatë atës Asë një gjëfarë Dhe jemi bas pak me dorin dhe jemi pesën Klab FM në qëmikarë Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who, who? Colors are fading All the lights gone down she a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 To? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give up to if I need to? Who? Who? Tell me who can I run to When my world is upside down Tell me who can I cry to When there is no one around Tell Who do I have to and I get lost to my need to who do I hold and I run to who can I trust you who can I trust with my life everybody have to who can I get lost to my need to who Ingrid lider botror no cosmetic cilsci e lart produktesh me çmimë të arsyeshme tanuluar 30 vite më parë. E përhapën në Barboton, tani edhe në Shqipëri. Na vizitoni në dy dyqanet tona, në Block dhe në Tag. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, mirëse vini në klubin e njëjtit, është menaxheri i shpërndarjes dhe të shitjeve në Mpesa në anglisht uh, sales and distribution manager quhet uh, Dorien Meçe dhe është këtu me ne. Mirëmëngjes i Dori. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Uh, Dori na fal për konfidencën ne të thrasim Dori. <laughs> <laughs> po dashur Dorien, po ja. shumë mirë dor. Dori. Dori, më mirë. Okej. Okay. Atëherë Dori <laughs> na tregoj pak uh, për M5-ën, më dashur, ju mund të keni dëgjuar ë uh, në spotet televizive për këtë shërbim. Uh, Fillim fare më thua pak çfarë do të thonë M5-a? Ti ti ë uh, ti paraprim kësaj me me këtë shpjegimin e, e emrit. <laughs> po, ë uh, emri faktiikisht vjen nga i gjujt Komplet e huaj për Shqipërinë është Swahili, afër afrikane, pasi M-Pesa fillimisht është ka ka filluar si shërbim në në Kenya. Nga aty mori emrin M-Pesa, Pesa do të thot në Swahili para, pra para nga celulari, para nga mobile. Do të thotë nuk ka të bëj me numrin 5 në vetvete. Megjithse ju, siç vëmë vërsë, e kanë shfrytzuar këtë ngjashmërinë me Pesa. Po, e kanë. Cila është menuja? Kemi futur pak numerologjia aty brenda, menunë kemi e kemi yll 555 thuria lancimin e kemi bër më 5 maj 2015, kështu mm -hmm. që, që po, po po luem pak po, po lozim pak me 5. Shumë mirë. Tani ka edhe një faqe që doja t'ju tregoj, ka një faqe online që quhet vodafone m5.al. Domethënë vodafone m5, por shkruhet vetëm m5. Kështu që, që vodafone m5.al mm -hmm. është është është websajti ku ju mund të shkoni atje e mësoni më shumë edhe më me po themi nge. me nge megjithatë në fillim fare pyetja është çfarë është Mpesa ë si përdoret ë dhe dhe për çfarë shërben le të fillojmë me këtë më trego pak atëra Mpesa është një produkt financiar vetëvetë po mënyra se si se si përdoret është e bazuar te teknologjia e telekomunikacionit. Pra mm -hmm. shërbimi është torsisht financiar. Uh, synimi i Empes është për gjithë përfshirjen financiare të të shqiptarëve dhe jo vetëm shqiptarëve, por të gjithë trajjet që që Empes operon. Mm -hmm. Dhe kjo vjen nëpërmjet teknologjisë së telekomunikacionit pasi kjo është teknologjia më e aksesueshme nga nga të gjithë. Gjithë sot kanë një telefon gjet. Penetrimi i celularëve në Shqipëri ka ka arritur shifra gati 200%. Mm -hmm. Pra Nësit... Domethënë çdo shqiptar ka mm, po. dy celularë. Mesatarisht po. Mesatarisht dy. Kështu që ne men... sa brawa jam unë? Ne dhe, dhe unë. Un, <laughs> no, normalisht kjo është kjo është mënyra më më e lehtë për për të aksesuar uh, një shërbim financiar nga të gjitha nga nga të gjitha mm. shtretët e Shqirisë dhe dhe pozicionet gjeografike në Shqipëri. Tanë dorë uh, nuk është e nevojshme që të kesh një telefon smartphone. Em pesa është... funksionon edhe për telefonat e thjeshtë, ata me ekranet e vjetra, po themi pa ngjyrat e pa fotot e pakta. E saktë. Pikurisht mm -hmm. kjo është një nga avantazhet që ka pesa ka. Nuk ka nevojë të kesh një smartphone. Menuja është aksesueshme nga çdo telefon i sadoi i vjetar i qoftë. Është një teknologji që është paqe po vjetër dhe sa ve SMS-ja, pavarësisht mm -hmm. se ne po sjellim me një me një risi uh, kom, për, për komplet komplet ndryshe. Uh, një kosisht nuk ka në evojt të keshë internet në, në celularë Pra u u mund të përosh tjesht me, me valj telefonit dhe gjithë shka është aksesushme Atere, um, qëar bënd të ito më thënë Nëse mund të mje pje një shëmbullë um, Ti shtypë um, thurje? Yllë? Yllë? Yl, pra fjidhimisht yllë? Po Yllë? Pes pes, po. pes? pes? Pes? Thurje, thurje. Mund të mun demonstrujë oh, të eksë në të demonstrujë të eksë në të demostrujë të eksë në se mbalmë dërën e maj direkt nga nga nga menuja e telefonit ku uh, ku kubë, bën te thirrje, un po, po bën një thirrje drejt numrit yll 555 thurje. Ëh, mm -hmm. e marr telefonin te numri dhe automatikisht më, më shfaqet në telefon menuja e M5 që quhet USSD. Është lloji lloji menuz. Nga këtu ndel uh, direkt um, opsionet e M5 mm -hmm. për hir të demonstrimit, ndoshta mund të për, se, mund mund t'rëgoj pa para sa. Po pr... do të s'ndërkon ti mua para po. M'pëlqen <gjë> kjo. <gjë> Ate e shtypim një për dërgo te Holla. Mhm. Mm Vazdojmë me numrin e rrethonit. Të Marsit, të Marsit. Pra, sak. pra, kujdo. Një shoku t'nd, një familjari t'nd. Kujdo. Tën, dhe... Shtyp njërin pastaj fut numrin e telefonit, si 069, aty fillon numrin të 069 po. Mm -hmm. mm -hmm. Dhe e bukur është nuk ka nevojë që Marsi tjetas klientë të regjistruar në pesa mund mund të mund të jetë kujtëdo ë shqiptar me një numër telefoni. Mëfton që të këtë numër telefoni, po. Mm -hmm. po. Më pas vendosim shumën, ëh. Mm -hmm. Për hir të diskutimit po vendos shumën 555. Okej. Okay. <laughs> Faleminderit. E konfirmoi pagesën, ka një proces uh, konfirmimi, mm -hmm. në rast se mund të kem bërë ndonjë gabim. Dhe më pas për për çështje sigurie vendoset kodin PIN personal. Që shko dy karakterë, mos e nxirr në ekran. Loris është kodi personal i dorit, po. Dhe pagesa u krye. U krye. Kaç mjafton? Mu a tani m'vjen uh, direkt një SMS mm -hmm. që më konfirmon dërguat kaç para që drejt këtij numri të im. Ti i fut ato para dhe mi dërgove mua pa po okay. sakt. Okej. Okay. Dhe ty të vjen njëkohësisht edhe SMS-ja ankorale, ja sapo erdhe SMS-ja dhe tani ti ke mundësi që uh, ose ti përdorosh ato para për të transferuar duke tjetër, për të bërë mm. një pagesë, mm. ose ti të rrecish në çdo pik Enpesa dhe këtu janë me me qindra pika Enpesa. Tani pikat Enpesa për ta seriouar këto, e para, të gjithë dyqanet e Vodafone janë vetvetiu pika Enpesa. E saktë. Dhe përveç këtyre ka dhe qindra pika të tjera, dyqane ku ju shikoni keni vendosur logon. Nëse gjen logon Enpesa, do të thotë që ky shërbim Enpesa ndodhet aty. E saktë, e saktë. Mm -hmm. Ne ato lish kemi në në në në themi shpërthim të të rrjetës tonë të distribucionit. Mm -hmm. Jemi operacional me qendra pika nga veriun jug, në çdo qytet apo edhe fshat. Dhe synimi jonë është që kudo që ti jetosh, nëse je shqiptar, mos ta kesh një pikën pesë më lart se 5 minuta larg shtëpisë tonë në kënd. Jo, do 5 minuta. Gjithmonë me 5. Ky synimi ja, ky synimi ja dhe besoj se do ta Jo 6 a... minuta 5 që ti numri fatit 5. Tani çon po mundoj siç siç e kam kuptuar unë, edhe nëse nëse jam gabim, lutem më korrigjo. Ë, uh, por për uh, për të bërë pjesë e shërbimit të Empesa. Ti regjistrohesh, mund të regjistrohesh në njërin nga këto pikat, mund të regjistrohesh online, ë uh, dhe shkon përshumund tek një pikë Empesa apo tek një dyqan Vodafone dhe vendos 20000 lekë vjetra. Ja e antidoztrisatia dhe thuan mi hidh në llogarinë time e Mpesa. Dhe tani në telefon ti i ke këto 100000 lekë. Dhe nëse do mund të transferosh, nëse do mund të kryesh pagesa me to, mund të paguash uin, drita e gjithçka tjetër. Është është kështu se si funksionon? Është është shumë sakt ajo që the, më, për vetëm me vetëm ndryshim që regjistrimi bëhet vetëm në në në pikat e Mpesa. Okej. Okay. Pasi klienti duhet të firmosë disa dokumentacione mm -hmm. bazike për procesin e regjistrimit është çështë minutash mm -hmm. dhe nga ky moment pasa klienti mund të fillojë të bëjë transaksione me M pesa, qoftë duke dërguar para, duke bërë pagesa apo duke dhe duke përdorur dhe si një si një mini llogari për depozita ku ai pasa ka aksesi tërheq të këto para në çdo moment. Mm -hmm. Dhe sigurisht pa asnjë lloj komisioni si apo si tërheq për shkak të, dhe... e zëm e zëm un kam hedhur një shumë caktuar. Mm -hmm. Dhe një ditë jam me telefon në uh, xhep, bankomati nuk funksionon për momentin mua mduen para kesh. Si si si ndjen? Gjem pikën më të afërt Vodafone ose pikën më të afërtën e Mesa. Momentin që shkon aty, pika ka një numër unik identifikues dhe po nga menuja e Mesa ti bën kërkesë për tërheqje fondesh mm -hmm. tek kjo pikë e caktuar dhe në sekond pika siguran inform, informacionin që ky klient dëshiron të të rreshi X para dhe të përgjigjet në Pra do më në një farë mënyrë mund të funksionoj si një bankomat, po themi në mm -hmm. në rastin që ti ke nevojë për para të thata në dorë dhe pa. nuk nuk i ke. Ësakt, me avantazhin që ka shtrirje shumë më të gjerë se çdo rjet bankomat. Ëh, mm -hmm. sepse është praktikisht kudo. Pa. Dhe ë tjetra që do të pyesja, e parash tek menuja, kur ti futesh në menu, pra shtyp uh, yll 555 thurje, ë uh, dhe një, të dalin atje uh, disa opsione, uh, paguaj uin paguaj dritat, në fakt në shprejur OSHEU këtë për me emra mm -hmm. të zyrtar të këtyre agjensime, po temi dhe paguaj dhe faturën e, e Vodafonit, të, po. të telefonit po. ju keni, dëmën, ka, ka një marveshje që unë nëse duat paguaj e, dritat për mes M5-ës mund të atë bëjtë po, shumë më sakë, M5-a ka lidur marveshje me këto institucionet ashtu si dhe me shumë institucionet tjere në, në, në vazhdim, po më mentalisht me nduam të afyllojmë me kompanitë utilitare mm -hmm. më të përdorura aktualisht gjithë uh, paguajnë uh, dritanë dhe ujin në fund të muajit dhe nuk ka pse të marrin të të mbajnë rreth gjata apo paguajnë komisione të fales, tjure, pa arsyeshme ndërkohë që mund ta kenë mundësinë ta bëjnë falas nga komoditetet solare të tyre. Padal fare nga zyra mbashkuar tek rruga. Padal nga zyra nga shtëpia pa hyrë me makina sepse. Ata kanë drejtën ka kanë sa herë ka kalojnë këtu tek këtu ku paguajë dritat on dhe, dhe ka rradh. Dhe, shtyje, dhe e shtyje edhe jo kam patur mm. apo yeah, s'e shikoj ashtu gjërat. Jo e dini. Ja kam pa kuar, kam aqonesa, realisht është e vogël, nuk është në një gjë kushtet e së çfarë, po kam pritur disa ditë për shkakun që të mm. se bëri një rradhë e frikshme antie, një gjithë njerëzit që rrinan atje. Tashi vjen të thvaruar të orë, mm. keni EM5 ajo. <laughs> <laughs> e bëni e? e bëni kështu. Po pse në Shqipëri? Pse pse mendoni që në Shqipëri uh, EM5 është e nevojshme? ë uh, doni që të zvanconi bankat apo doni që zvanconi parane thatë? Um, Këshni EMPSA nuk zëvendëson bankat. EMPSA është një produkt, themi, komplementar ndaj ndaj ndaj bankave. Ne mbështetemi tek tek tek bankat për të ofruar shërbimin. Mm -hmm. EMPSA uh, zëvendëson keshin. Keshin. Pra, mm -hmm. është këshi, uh, themi armiku i yni i përbashkët, mm -hmm. i cili ka kosto shumë të madhe, qoftë për biznesin, qoftë për institucionet, për uh, individin, për qeverinë dhe gjithashtu. Dhe uh, mendojmë që këshi është ai që duhet luftuar. Kjo është arsyeja pse pse ne mendojmë që korrupsioni entpesa... bëhet me cash, informaliteti bëhet me cash. Edhe. Po jam, janë lufta të shpallura. Ne kemi, e ishte diet këtu, John Kerry, Isha. e ke përs. Prap, prap, prap, duke duke i kthyer pagesat nga me cash, nga me para të thata, duke i kthyer në pagesa elektronike, vetë vetju pagesat bëhen transparente. Bën transparente, transparente dhe po mbi të gjitha uh, më praktike për për klientin, me siguri të plotë. Mm -hmm. duke eliminuar shumë kosto dhe, dhe probleme që vijnë nga nga keshën e përgjithshme. Në Shqipëri arsyeja pse jemi në Shqipëriash sepse MPesa ka ka provuar që lulzon në në tregje të ngjashme me tregun ton, përsa mm -hmm. i përket uh, tregut informal apo apo keshit, Shqipëri është mbi mbi 50% e ekonomisë është bazduar në bikesh, të gjullë viz me kesh, dhe këtu me ndojmë që ka një potencial shumë madhë për, për mpesën, pas i është modeli me mje për të zëvëndsuar keshën. Mm -hmm. Klientin nuk ka nevojt të fusë të dorë në gjep për të marë për të folin për gjdo blere që bënë, pra I, ideja jo nështë që ti mund nëzjojsh në gjes, të paguash kafin e në gjesit me M5-a Të jupësh urbanit, apo taksisht, apo makinës të në dhe paguash parking, parkingu me M5-a mm -hmm. Dhe dhe kështu të vazhë dita jo dhe pa, pa futur fare dhe do në në gje për nëzjerë portofolje dhe, dhe, dhe, dhe kjo është një mënyrë e sigur të, për më tepër Po, dhe është gjë regjistrojët Men t'i ke një dokumentacion, pa i shua e kështu Në vërtetë jam të asaj që ke bërë, mm -hmm. do të thotë që gjithçka është online, gjithçka është e verifikueshme. Po, ëm um, e, e fundi që doja të të të seriohesh se kur më thua kafenë më qjesit, parkingu e tjerë mm -hmm. uh, e tjerë e tjerë e tjerë. Ku e pikam? Pide anash a keni ju ndërmend të ta ta bëni empesën të kudo gjendur, pra që kudo ti shkon edhe në një dyqan e zë munduat blen një një USB, mm -hmm. a duat blen një një DVD, a një një gjë. Mm -hmm uh un ke mund të paguaj edhe atje. Nuk kam para me vete, paguaj për përmes Empesa. Po, uh, sigurisht, kudo që ka një një një transfert parash, pra kudo që ka një shkëmbim parash, Empesa uh, mund të ndihmoj. Mm. Aktualisht uh, siç tan kemi të portofol shërbimesh, por shumë shpejt Empesa uh, pritet që të, të, të hapet në në shumë lloj mm. aktivitete të ndryshme, për shembull blerjet online, aty ku mm -hmm. pagesa në distancë është domosdoshme, që aktualisht çdo gjë funksionon me cash mm -hmm. dhe kjo në një farë mënyrë penalizon bizneset uh, online në Shqipëri. Empesa ka sëpësë mundësi ba. që të ndihmojnë për sa i përket kësaj. Gjithashtu edhe dhe pagesat që na quajmë face to face, pra pagesat që bën në në bank, mund bëhen me Empesa për shumë arsye dhe për shumë benefide që mund të sjellë. Përfshirë këtu dhe për biznesin uh, transparencë totale, pra uh, administratori është në kontroll uh, të plotë të fondeve që i vijnë, nuk ka nevojë të mbajë uh, kusur në asnjë moment sepse ENPesa ka mundësi që të japi fikse vlerën, shumë eksakte, dhe siguria që është mbi të gjitha. Do thotë që biznesi, po themi, një dyqan që shet telefon, më që jemi tek Vodafone-i, regjistrohet te ENPesa hub loggerin e vet dhe hmm. un kur shkoj që të blej një aksesuar për këtë telefonin tim, hmm. atëherë mund të paguaj përmes telefonit Esa. dhe aty vjen konfirmimi me, me SMS -o, që pagesa u krye dhe ai me SMS ose me email sidoqoftë ta ta po. pra, zë. Uh, është qartë. Pra sa sa klient ka deri tani? Aktualisht uh, ne po numërojmë gati 200 mijë klientë të regjistruar. Janë regjistruar. Janë të regjistruar, po dhe aktiviteti rritet nga nga ditë në ditë me hapjen e portofolit uh, me biznese të tjera me institucione shtetërore që ka treguar shumë interes për Empesën, presim që do të thënë që të po lexoj atje në informacionin paraprak që që Empesa është e certifikuar nga Banka e Shqipërisë, është një shërbim financiar krejtësisht legal e gjitha këto domethënë? Sigurisht, sigurisht. Në Europë e prisja këtë po. Por që është domethënë një shërbim financiar që që ka lidhje me Bankën e Shqipërisë me me me platforma rigoroze, subjekt themi kontrollesh dhe dhe konform çdo çdo themi legjislacionin, legjislacioni dhe standardi okay. po. Çkëlqysh shumë mirë. Ëm um, un uh, jap një njep pesë këtu, bravo. Dajme <laughs> me një pesë. Ëm um, shumë urime për uh, për punën dhe dhe e dëgjua ti më ish, tashu është një shërbim i dobishëm, mund të kesh paratë me vete kudo që shkosh dhe në çdo pik Vodafone apo pikën 5 ti tërheqesh nëse duan. Të kshu, apo të bëshë pagesat e tua dhe të paguash dhe pësta i këtë uh, faturën e telefonit Ne do pëthemi shumë shven, krujnë e mëgjësit me tjera Dori, derit. Falem, falem derit Falem ja. derit, si qësësaj Orës të një nënte, tridhjit dhe një minuta, tridhjit dhe dy pëthuaj Se James Bay do të vi me Let It Go From walking home and talking love Seein' shows and evening clothes with you From nervous times and gettin' drunk To stayin' up and wakin' up with you And now we're sleepin' at the edge Holdin' somethin' we don't need All this delusion in our heads Is gonna bring us to our need Come on let it go Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a aj, e aj, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini, aj, dini se, me jeri në klubin e mëgjese. 10 gjërat që grave ju pëlqenjë, por burrat ju u rejnë. Ti trajtoni si fëmi, shpirti ju a i prej një mama e të devocme, ndë njëherë nuk kapse të, të tregohet, mund të aboni privatisht, por as njëherë në pranit të mishvet të ti. Ti thoni që s'keni asgjë, pëtyra juaj nëzirë tym dhe përgjigje që jetë një kura ju pyet është s'kam gjë, kjo do të të shmënd vërtet. Kur qani pas një motiv, nuk ka asgjë që e tërbon më shumë se sa një qarë pa motiv. Burat nuk vuaj nga melankolia kështu që nuk do t'ju kuptojnë nëse ju dërni lot pa një motiv. Talini të kujdesit për qenin, sidomos nësë qeni për shonë më pak dhe ka për masat e një topi futboli, ndoshta në privacija i është jafekcionuar me të, por të nëzirë shëtitje është një gjë e bezdishme. Mos gërmoni në laptopin e ti, pavarësish nëse e-maili është hapur apo Facebooku hapet automatikish, mos prek një asgjë dhe mundësish mos unë gëtëroni me kompjuterin e ti. Ti kërkoni të bë një miliona selfie, ju nuk e dini, por kjo është diska që e vret dal nga dal, selfie të sapë të zhuar në makinë, në divanë dhe pa dyshim edhe një selfie si fotoprofili, kini më shirë për të, ju jeni qift dhe e pa që në nevoja të të regoni duke bërë miliona selfie. Ta pysni në mesës të natës, nëse është zhuar, nëse shikni që është në gjumë të theu dhe po gërhet, se aboni këtu pyetje, shtu jeni deri në mëgjes dërshiren që keni për Të lyheni në makinë, juve ju duket krejtë normalet të ndizni dritën dhe të bëni grim në makinë, por a i ndjenë dëshirën të hapderën dhe t'ju lërë jashtë. Ky u shëqërojnë në shtëpi kur jenje e dehur. Do njëherë duket zbavit se, por kur vjen momenti që do t'ju mbaj në kraj, që do t'ju vi për të vjallë, që do t'gërgjizni më shumë se a i, krihojt pa dashun një tip antipatia. Kur keni dëshirë të grindeni, kur ju vjen të ziheni pa arsye dhe, dhe dora ju shkon te vazoja e tij e preferuar, të cilën dëshironi ta hidhi për tokë, mos e bëni. Do të ketë shumë raste të tjera kur do të keni vërtet arsye për ta bërë. This is Club FM 100.4. stanin 9:41 minuta. Aha, mirëmjes të gjithëve. Gaspaçi. Hello, hello. Edhe ti u. O Gaspaçi, është. Si se bën? Tam tam tri rip, tam tam tri rip. Pam pam. uskazon Republika Cheke, Holta. Klevis Tomaj. Bravo Klevis. 6-4-4 me numri fiton dy bileta për nosin e Plex. I lum të Klevis Tomajt është një quiz me zerimiç, dashur që kemi bërë sot me klubin e mëqesit dhe tema është Kakufi me Austrinë, ka kufi me Austrinë. Mm. Yei. Vitin 2015 me mira, migrant nga lindja e mesme, kaluan për mes këti shteti ish Jugoslav për ta rritur tek kufiri në Austrinë. 0619 27 222 22, dërganë mësajtë uaja. Vitin 2015 me mira, migrant nga lindja e mesme, kaluan për mes këti shteti ish Jugoslav për ta më rritur në kufirin me Austrinë. Eri uri uri uri uri uri uri Kupra Ek shumë <coughs> Po ma Qa rëthuet në një që? Azja Jeri e ka fjarën O qerë t'i ke fjarën? Jo e disë farbullë vjerën e te këmësaj Gjetë në linë me temën që ti ke hedhënë Uh, Më habit faktisht që nuk jam përmëndrë shumë Libra Dhe unë do atë përmëndrë dy të preferuar okay. i të mirë Bjerjeri, Prince i Vogel Prince i Vogel dhe Liza në botën e të sudirave Ah, oh, falem mm, dhejit Të lutem Të dy fil, uh, Warm... mm, film, në faktë Liza së mos Më pëlqenë edhe film, kuptavet Po që ka një mm. Në vidi e këtë parkët Cila Ja, shikoj pak, është një vidi e Vogel Lori, të regoj pak, është nga këto gifet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 Ëvërtet është. I mungon ky butoni këtu, shikoj, ka një buton zakonisht Facebooku këtu? Ëh, mm, po. Nëse fare, maritas që shtyp Facebook-e këtu, s'është më. Ska gjë se do dalë pa çev sot. Është durën sus. Është prishur Facebooku. <laughs> se kush e ka prishur pa. Facebookun? Po. Pa. A padon një film që fundiavas? Padon diçje të bukur. Unë spa. Nuk do si vi an fak me Valori. Mendoni ju <të> se më vapi pavil. Ta doji, ta doji. Disa këtu vjen, vjen. Jo, ja, vetë vjen. Sa kohë? Po si vjen alori? Kujdes herë tjetër, kontrolloje mirë. Edhe për situatë. Po si kocë ndodhi? Sa ç'ndodhi tani? Kocëta, kujdeso ta. Unë kisha USB, edhe doja të lidhja një, çkarkova një fin tjetër që ishte 4 giga. Edhe ndoja që më zinte vend kjo dhe fshija më tore. Edhe më pas më tha mua, "Mersa ty." Po sa vaj mund të japsh? E kisha arrua në fare t'ishte fshirë moment t'i fshirë jeshtë T'ishte fshirë moment t'i fshirë jeshtë Ky si serverat e Kryeministrisë <laughs> mes Në mesnati fshirë Në mesnati fshirë Ishte komend politik <clears throat> Olëta Qfar në thonë për këtë pyetjen e fundi që kishim nga Ka ku fi me Austrin Slovenia. Bravo. Bravo. Me sa mm. Renardi 461 me numrin fiton dy bileta për Nascineplex. Il Renardo mm. ka fituar. Ëm um, do t'japim një dhuratë nga dyqani taksi? E, e kemi dhënë, e, e kemi dhënë përsta. E kemi dhënë në dyqanin taksin. Mm -hmm. Po um, nga Electronic Line? Edhe atë kemi dhënë, por po, po dëshojmë të japim teatri kombëtar. Do japim edhe për atë. Vazhdon Trimotra atë. Po, po. Në faktë, është, është zjadë me shumë që e më bërë 4 më, në nash, në nash të atë <laughs> të zë, së gjishtë. <laughs> Dhi që kjo javë është e fundit. Kjo është e fundit? Mm. Pa, e vërtet është. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Shkëqysho. I fundi më i kanë, vetë. Më i farë mënyre. Kushe kështë shkuetur i fundi më i kanë, vetë. Më duke se lorë interesi. Ja. Më duke. Ja. ja, ja. S -s e ki gjithë. <laughs> Poja për inicia i avë, fërë E pas 4, mm -hmm. nuk e gjim do mm -hmm. <të>, të Sa e pes disur o zot, dhe e natës që kam kërë bënë emisionin më shtu Bënë emisionin më shtu tuk e bërë qatër Sikur kampanje e me zonë Nuk e gjim do të mesajset në medjë Gjeja... E jama <laughs> e gjejnë? Ja besoj e lorim E fëtësë Thejmi mba s'pak n'klujnëm qizita një in interpreter shkurë tër publik Shishtare Plebi Shishtare Në këra BFM When you walk in the bar and you dress like a star rocking your F me pumps and the man notice you where you going to back row can't tell who he's looking to cuz you all look the same everyone Looking for a man What you end up with one you really wouldn't mind a millionaire, all them big ballers, don't do nothing for you, what you'd love a rich man six foot two or taller, you can't sit down right, cause your jeans are too tight, and you're lucky it's late. should know from the jump that you always get down so dust off y'all walk me up Bravo Amy Mirësgjeni Arnold, kur më njehët, më dashurimi i drejtëfull nit, por ende s'ka mbaruar. Atëherë dje ishin çmimet bafta. Uh uh uh uh le të bëjmë një Letë pojmë një, po thejmë për mbledhe shumë të shkurtër të shmime me Bafta mbrëm, edhe kush ishin fitu e si të mdejnë, The Revenant, Ka i këthyë erin nga të vdekurit, mm -hmm. uh, filmi i uh, Alejandro Iñaritus dhe edhe sigurisht uh, Leo DiCapres, që është uh, aktori kryesor, kam mbledhur 5 shmime me Bafta, ndër mm -hmm. cilët më të rëndësishme të janë uh, filmi me i mirë, Uh, regjisori më i mirë dhe mejmir, aktori më i mirë. Po shikoj këtu për shkëmond tek fotografia më e mirë. Edhe fotografia më e mirë dhe tingulli. Tingulli. A tingulli? ë uh, tani kemi në mm -hmm. Best Film konkuronin The Big Short, Bridge of Spies, Carol dhe The Revenant edhe Spotlight ka fituar The Revenant. Tek mm -hmm. uh, Best Actor uh, Leo DiCaprio fitoi, uh, ishte në konkurim me Michael Fassbender me Eddie Redmayne uh, për the Danish Girl, Vesben uh, Deter tek uh, Steve Jobs, me Damon per the Martian, dhe Brian per Trumbo, mm. kafituar, pra, Pasakje, uh, me Bran Castleham per Trumpo, uh, por ka fituar pra, Leidi Kapoor. Pastaj ke, aktoria më e mirë është shpallar Bree Larson për për The Room. ë mm -hmm. uh, isen konkurim me Kate Blanchett me uh, Maggie Smith, Alicia Vikander edhe Sophie Ronan për uh, Brooklyn. Pastaj tek regjizori më i mirë Todd Haynes për Carol. Mm -hmm. uh, Adam McKay për The Big Short, Ridley Scott për The Martian, uh, Steven Spielberg për uh, Bridge of Spies, sorry. Um, <laughs> por ka fituar Alejandro Iñárritu me The Revenant. Mm -hmm. E pastaj uh, aktori në rol jo protagonist ka qen Mark Rylands, që ka fituar për uh, filmin Ura e Spionëve, Bridge of Spies. Kongronde me Mark Ruffalo, Benicio del Toro, Idris Elba dhe Chris Pinell. Mm -hmm, Pasaj tek mm -hmm. aktoria më e mirë në rol e jo protagonist Kate Winslet mm -hmm. britanike pra fiton për rolin e saj tek filmi Steve Jobs. Konkuronte me Julie Waters, Alicia Vikander, Rooney Mara dhe Jennifer Jason Leigh për uh, rolin e saj tek uh, The Hateful 8. Pamë vetëm emrin e tektarën Timona që vuajt dhe shkëta Jason uh, Jennifer Jason Leigh. Nëse madh do të vjellat në surrat do të i kishit atje në shënjën e baftës ataj. Nice. Ehm, kështu pra, miq dashur, çymin bafta mbrëm, janë mm -hmm. është uh, mm -hmm. situuan në festivalin më i madh vlerësuesi ose ndonjë më madh se është festivali baftës mm -hmm. po. Çmimi edhe angleze, britanike të filmave. Edhe në fund të këtij muaji presin, kam përmendur datën 29, 29 apo 28? Se e... dier. Sa jo, ka shku? 29. Shku të ka 29, po 29. Po mund bjerë rën 29. Megjithëse më duket është në 28. Nëse pritet pra që ëh është një datë kam qenë që data 27. 27 fare. Do të jetë diel, prandaj. Jo, më fal se jam duke parë vetin e kaluar. Atëherë, ëh është duhet të jetë 28. Unë kisha 28, 28 sepse është diel. Është gjithmonë të dielave. 27, 28 e hën 29, po. 28 shkurt. Shkur, ti përkërje Unë se kam parë gjithë me thënë drejden, po... Dheri da mi... Shikon këta Room, është finë shumë i mirë Këtë asë unë se kam parë The Duke of Burgundy, është finë shumë i mirë Shumë i mirë është The Tribe Fisi Aska, dy se kam parë Aska, si kam parë Qarë është finë shumë i mirë që konkuronë Bridge of Spice, është shumë i mirë Still Jobs Edhe kjo tjetërë me këto finansët me psikishtë po the big short the big short the big short spotlight dash filmi im althi in my dreams është filmi im çuçi ka ka filma o oljana është momenti kur un paguaj ka më ai 1000 lekë që s'po prishet kurr apo pa olja gjithmonë e thënë e di po 100 lekë ka 1000 lekë 1000 lekë e ke refuzuar 2 herë as ia vlen të ulem fare ta marr Lërë e Lori mos e mërë Ja zë e mërë Lori Si dje dhe imbredi, imbredi, imbredi, ato e imbred blen një shpi um, Ne kemi baruar përsot miçdashur Flukim qësit këj ishte Shprej së e ka përqyverë Ne sër prap Ga e hënë në të prëmte Ga ora 7 dhe i rënë vjetë Në klab e femni 104 dhe Dhe në ekronin e klab të fërës Dhe në ekronin e klab të fërës si kam ne. Mirupaf, orgazmi është duke ardhur me 15 mijëra në Radio Klan FM dhe shumë informacione nga bota muzikore. Mali me Music Box Chris Dotri Evianzani, it's not over. Ciao.